zadnjo predavanje iz te serije. So zadnjih ste se da je celo realno, da bi če svešnje mesec imeli 3,4 zadega, ki se po poglasni posvetle. Obljubim 100% ne. No, v glavnem danes je naša gostja Jasna Đorđevič, ki je leta, t.e. približno 20 let praksema s pomenetarnimi z kot so preslišali kot aktivistka v tudi najbolj ogroženih medeljih sveta in bo imam skušeno malo razložiti kako pa je to tam kjer je vščita nisem orelativna yeah. ampak je uh, trda dojavno trda dejanskost uh, in da uh, brez aktivne zonalne pomoči so pač na ta način ljudje pravzaprav nemočne. Hvala pa lahko te mednarodne komunitarne inštitucije dejansko pomagajo nekoliko ne, pa pove gospa Đorđevič. izvolite Hvala lepa. Aha, torej, malo iz drugega zornega kota, meni je zelo zanimivo prav pravo poslušati o, o situaciji v Sloveniji in o revščini v Sloveniji, ker jaz na vse to gledam malo odzune in uh, smo <coughs> bila nekako tudi uh, premorana spremeniti ozorni kot. Uh, in uh, danes pa se bomo malo iz tega slovenskega miljeja spet vrnili v svet, Globalno in jaz sem si izbrana nekako, ker mi je to najbližje naravne nesreče in kako mednarodna skupnost nekako poskuša pomagati revnim po naravnih nesrečah v različnih državah svetane, nekatere so bolj na udaru naravnih nesreč nekaj malo manj, ampak vsekakor revnih je posod dovolj, tako smo že omenili v našem pogovoru. Ne? Torej, jaz se opričujem, da vam malo gledala sem v ekran, malo v vas, uh, vi lahko kar tja. Uh, jaz um, nekako se izbrala za uvod je misel, ki se pripisuje Nelson ne mendeli, ne Že smo to domenili da je ta uh, revščina nekaj, kar je ustavil človek ne? in da mora obstajati pravzaprav neka volja, da se Uh, po tega, kaj okrenem. Danes glavnem uh, govorimo o politični volji. in jaz še zmeraj rada mislim, da ko smo še tudi že malo uh, pomenili pred predavanjem, uh, da danes, kar se na ravnih nesreč tiče, še zmeraj obstaja ta empatija in volja za, za pomagati sploh po velikih, velikih nesrečah naravnih v, v svetu, ki jih je kar zadosti. Eda, kar se tiče izhodišč, uh, uh, ta humanitarna pomoč nekako zajema na nujne potrebe. Uh, danes se ta kole deli na odzivne nujne potrebe začetno okrevanje in okrevanje. To je neka delitev v pač med nami v humanitarnem sektorju ne? in je pravzaprav pomoč, ki se alodzijo mednarodne javnosti ki na, na situacijo, ki prisega zmožnosti države same, ker države same so pravzaprav tiste, ki morajo najprej pomagati ne, svojemu, svojemu prebivalstvu. Tu govorimo o glavnem o znanih mednarodnih organizacija, ne, kot so Združeni narodi, mednarodne nevladne organizacije različne in potem pa tudi še mednarodne vleč priž. Kar se tiče vzrokov naravnih nesreč, to je zdaj tudi neka delitev na na naravne, naravne vzroke, torej, kot so potresi ali pa izglup ognjenika recimo, ne? potem imamo danes klimatske spremembe, o katerih se dosti govori, na katere pa vplivajo tako narava kot človek in tretji vzrok bi najbil ničevanje okolje, ne? na kar pa vpliva v glavnem človek O posledicah ni treba govoriti, to tudi vsi vemo, ne, da so v glavnem človeške žrtve in materialna škoda, ki je uh, lahko ogromna. Če živalske žrtve, pustimo ob strani. Če živalske žrtve, pustimo ob strani. Jaz bomo v teh živalskih žrtvah potem v konkretnih primerih tudi nekaj rekla, ker so... Te živalske uh, žrtve, pa živali, ne, sploh domače živali, uh, zelo pomembne, sploh pa za to najrevneše uh, prebivalstvo. To je mm, veliko krat edino imetje, ki ga, ki ga imajo in če še to izgubijo, potem so brez vsega. Tako da je to zelo pomembno. Uh, pri naravnih nesrečah so zmeraj najbolj uh, ogroženi tisti, ki so najravnejši. Mislim, tu ni treba dosti pameti, da bi se to, uh, da bi se to vedlo. Ne? In če govorimo o teh najravnejših uh, na globalni ravni, potem govorimo o nekem profilu, ki je v glavnem, to so ljudje znači, torej spodneželja, v glavnem brez izobrazbe, brez dela, zelo pogosto so tudi neke etnične etične manjšine. Ne? In Potem pa tisti, na katere se pa fokusirajo mednarodne humanitarne organizacije, pa so potem naslednji, kot to piše, starejše osebe, ne? potem vdove, ki nimajo dobenega dohodka, potem matere, samo oziroma matere z malimi otroki. sami otroci, ne? če ostanejo sami brez staršev in invalidi. To so glavne osebe, ki nimajo nobenega nekega odbranjnega mehanizma, ne da bi lahko sami sebi pomagali. Nimajo sredstev, nimajo moči odločanja uh, in pogosto so izpostavljeni okolju nekolskim spremembam. In to mi pa prav prav tudi iz uh, primerov, uh, ki se jih izbrala, mislim jasno, jasno vidi. Uh, ne vem, koliko uh, vi veste o pač, teh humanitarnih uh, humanitarnem sektorju kot celoti, vsekakor obstajajo neki principi, na osnovi katerih se mednarodne organizacije odzovejo, ne na nesreče, nekateri principi so jas, jasnih, tukaj je poimenovala statutarni, zato ker se nahajajo v glavnem v vseh statutih, torej v statutih vseh mednarodnih humanitarnih organizacij. Ne. To so humanost nepristranskost in neutralnost, moram malo gledati v ekran, zato ker jaz v angleščini o tem povorim tak, da imamo terminologija slovenska, verjetno šepa, pa ne zamerte. In drugi so pa, torej druge sem pa opredelila kot operativni, zato ker so v glavnem pomembni pri, pri nastajanju programov in projektov ne, na določeni lokaciji. In tu to je eno od zavopomembih je da treba pomagati na potnati podlagi dejanskih potreb, ne, torej ne ne pomagati sam, da pomagaš, pač da rečeš, ok, jaz sem pa jaz poslal Tiana, vem, 10 ton oblačil, ampak da najprej vprašaš, če ti teh 10 ton oblačil je res potrebno ali pa rabijo mogoče na tej lokaciji nenekega drugega, ne? e, potem, vse kakor tada treba pomagati najšim kešim, ne? to je opredeljitev pravzaprav vseh uh, humanitarnih organizacij. In potem pa ono, kar pa je zanimivo uh, za, za to naše predavanje danes je pravzaprav to izboljša življenjske pogoje. Ne? To je v angliščini build, ba build Back Better, BBB, uh, in to se lahko ostvari, ali pa skuša ostvari pravzaprav v vseh mogočih sektorih, ne, z katerimi se lahko inah komunitarna organizacija ukvarja, torej pri oskrbi hrane, pri zdravstvu, pri oskrbi z prebivališčem, izobrazbi in vse, kar je pač tu navedeno. Ne. Tukaj na sliki, na sliki je ena, eno obivališče, to je začasno obivališče, ali manjša hišica, ne, ki pa je zgrajena praktično čisto zraven nekdanje, nekdanje hiše. Ne. In zdaj ti plasniki uh, stanujejo v, v tej mali hišici, dokler ne, ne zgradijo nazaj svojo nekdanjo hišo. Ne. Uh. Zdaj pa, kar je še pomembno, da ta princip uh, se Po moje lahko uveljavi v, v tem kontekstu humanitarne pomoči, prav zato, za ker obstajajo nekateri pogoji za to. Ne? In en od, enega od pogoja smo že omenili na začetku, to je, da mora obstajati volja, ne, ki pa v večini primerov pri velikih naravnih nesrečah, kot sem že rekla, v glavnem obstaja in upam, da bo še dalje obstajala. Potem je, kar je pomembno, je, da pri velikih nesrečah v glavnem obstajajo tudi viri, materialni viri, ne? torej veliko donatorjev se zbere, ki so potem, ki dajo materialna sredstva, da bi se kakšen program ali projekt lahko potem izpeljal tudi. Ne? Potem žrtven te, teh naravnih nesrečstv, pa osebe, ki so ogrožene praktično, so v glavnem spuštive potem na, na, na, do tistih, ki eh, intervenirajo ne? In, in, in vedoč, da prav, za prav se res lahko kaj, kaj spremeni in eh, se zamenja recimo to, kar je uničeno z novejšo in boljšo infrastrukturo em, in odpornejšimi recimo zgradami in kaj tako. Torej, obstaja več več stvari, ki, ki so za, za, za, za, pravzaprav, ki omogočajo, ne, da bi se, da bi se nekaj, nekaj v takih okoliščinah spremenilo za tiste najrevnejše. Kako mogoče je ena, ne, v tej nesreči, ne ena dobra stvar praktično pri teh velikih, velikih nesrečah. Jaz ne rečem, da to velja za vse naravne nesreče, ne, ker donatori niso ravno uh, zmiraj tu in ne dajo za vse, za vse uh, naravne nesreče in na vseh dogod, ki jih ravno uh, niso pripravljeni dajati, ampak uh, če govorimo o zelo velikih nesrečah, ne, ki je dosti žrtev. Uh, in dosti kaj uh, uh, zrušenega pa, uh, drugače poškodovanega, v glavnem se zberajo velika sredstva. Ne? In to je tak na možnost, da se potem eh, pomada v revni, kar bom dalje. Kako pobožno je iz tušnja, da donatorji postavljajo poboje. Nedavno sem pravil, da je primer iz Kajitija, ki je bila velika nesreča potresna. In So imeli letalski promet med ZDA in Haiti, vendar je bilo, bi bilo dovoljenja, da domačina Haitija odpeljejo na zdraveč v um, ja, To je zdaj: veste, kaj Haiti je malo specifično, ker tam je ameriška vojska boste delala, kar ni ubičajno uh, pri naravnih nesrečah. Uh, in zdaj, kakšna pravila vladajo v ameriški vojski uh, in ameriški vojski, kot donatorji, recimo, ker oni so se tako prav zaprav, uh, donatori, ja. Ja, pojavili ne, na sceni. Uh, to, o tem jaz težko govorim, mm. ne, kaj zdaj, ameriška vojska smeja, pa ne sme, ne. Uh, ampak vsak donator uh, lahko ima neke, ja, neke svoje pogoje. Ne. Čeprav se eh, humanitarni sektor, eh, torej operativa, ne, bori proti temu, koliko je mogoče, ker je praktično zelo težko tudi izpeljati neki projekt ali pa eh, napisati projekt ne, eh, in ga potem izpeljati eh, brez nekih spremenj. Ne. To je zelo težko. Ker ti, če imaš ima veliko nesrečo, kot je Haiti, ki se potem dela na rehabilitaciji leta, to, kar si napisal v neki projekt danes, ni nujno, da čez dve leti velja. Ne? Ker ti moraš monitoring tudi delati celi čas. Ne? Potem pa popravljati stvari. Ne? In zdaj, če pa donatorji v, svoj, v svojo donacijo zgradijo to, da se sme z njihovim denarjem samo to in to, potem je zelo težko. Ne? To je ono earmarking, to angliško tako imenujejo. Ali pa recimo, da smejo donacije uporabiti samo za nakup ameriških? Trgovina. Ja, ja to, to, je... to, pa to pa je itak brezsmisla. Obstaja kaj pred... takega. Obstaja tudi kaj takega, ja, seveda obstaja, samo da se gre proti temu, da se na lokalnem tržišču, če je mogoče, mm -hmm ku logistika pravi, ker če obstaja lokalni trg, potem je to način tudi da se opomore lokalni trg, ne. ni vse v 100% idealno, kot ja zdaj pravim, ne, ampak ljudje glavnem na ta način danes v humanitarnem sektorju razmišljajo, seveda donatori malo drugače razmišljajo, ampak zato obstajajo sestanki med donatorji in O sektorom, sektorom, ki se potem o tem tudi razpravlja. Ne? In uh, ta earmarking, ne? ta to, to, pogojenost mm -hmm. uh, sredstev, donatorjev, je ena od stvari, o kateri se govori že, mislim, jasno, v tem 20 let, torej 20 let se definitivno o tem govori, če se pa pred tem še tudi, verjetno, mislim, predvideva. Uh, so stvari, o katerih se non stop pogovarjamo. In ena od teh je tudi ta donatorska sredstva. Najboljše je, če ni e non e-amarkt, ker, ker potem ti lahko spreminjaš namenost sredstev odvisno od potreb, od trenutnih potreb. Ne? Ker ti lahko narediš projekt, ki je, v katerem napišeš, da rehabilitiraš neko, recimo šolo, ne? in da v prvem momentu ne vidiš, da je potrebno recimo kanalizacijo tudi popraviti, ne? Mm -hmm. Pa brez kanalizacije in mm -hmm. potem pa ugotoviš, da mogoče pa ta šola ne rabi 20 tabl novih, ampak potrebno je pa eh, kanalizacijo popraviti, ne? In potem še moraš spremeniti eh, ta budget line. Mm -hmm. ne? Torej, ne, ne boš kupoval table, ampak boš gradil kanalizacijo kaj, to zdaj je project management, ne, project management, ampak je zelo pomembno. Ker ko smo rekli, ne, treba pomagati res, tam kjer je res to potrebno, ne, In za stvari, ki so res potrebne. In to pa ni zmirajo razvidno takoj. To je da se je da je bilo nas Zelo se je temo, da bi jaz potem rekel, jaz dal da -e, za cevi. Ja, ja, ja, če je možno, ja, ja. Sploh, če se, če se pač donacija daje velikim organizacijam, ki dobijo veliko različnih donacij, ne, ker potem je že čist ne mogoče spremljati, ta je dal za to, ta pa je dal za ono in zdaj vsakemu nazaj poročati, da je njegova donacija ravno šla za to, kar so Za kar so dali, ne? To, je, to je zelo težko. To je, to je spet ta um, donor reporting, mislim, ki je ubitačen. Skolik pa je pa pa pašim fondov, recimo Evropsko nija ja. da pri njenih virih za Evropske projekte gre 25-30% v črno. V črno? Ja. <coughs> Na Ne, ne, ne, ne šti se se gre tima. Zdaj črno, to ne vem zdaj, kaj pomeni v črno gre. To, da, zdaj, to je, zlum, ne, za, za mene, za mene vzine, je to... ...črne, črne vire. Zdaj, za, mene, je to niši, novost, za mene je to novost in zdaj pomembno je pa tudi hmm. pri kakšnih projektih. Jaz mislim, da je to mogoče, ne vem, mislim, ne vem za ta podatak, ampak možno je, da je to bolj za razvojne projekte, ker tam se pomoč, v glav... mislim, zdaj im spet rečela nekaj, kar ne bi izverjetno smela, ampak pri razvojnih projektih se sredstva dajo direktno vladi, vladi ne? neke države praktično in potem oni razpolagajo s tem denarjem in v mnogih državah je korupcija zelo visoka. Ne? In, vem, da je tam večji problem <coughs> kot <pa> pri naravnih, <coughs> naravnih nesrečah. Um, Zaj, mislim, jaz mislim jasno osebno nimam takšnih izkušenj da bi jas se, se okarala tudi z, z poročanjem donatorjem, ne, in jas ne, ne morem reči, da sem imela neke takie negativne izkušnje, da sem recimo bila kaj neka sreca, od katerih nisem mogla poročati, ne? Da, da je bilo neki mogoče ti lahko vidiš na terenu, da zdaj nekdo vodaš denar pa gre namesto kupiti, ne vem, 5 metrov kabla, da kupiti neke drugega, ne vem, mislim, ne, uh, ampak uh, neke, neke velike, uh, velike stvari, kot so recimo, ne vem, milioni, da za en milijon, ne veš kje je, to, to bi si sploh ne morem zmisliti, mm -hmm. to se sploh ne morem zmisliti, vsaj iz mojih izkušenj, ne. Čeprav se mi zdi ta cifra, 30-40 procenta. je 30 jevralni podatek. To, mi se, to se mi zdi zelo... v, v nekem laboratu o korupciji. To se mi zelo veliko. Da, prav ja. se posebej odločila za predpise o korupciji? Ja, to je potem možno, da je to ta razvojna pomoč. Ker, eh, ja, ja. Ker eh, humanitarna pomoč ima malo, eh, malo drugačen, eh, malo drugačno pot denarja. Hmm. Ker, če slovenska vlada ne, želi dati denar recimo mednarodnemu rdečem križu, ne, potem vlada v glavnem da denar slovenskem Rdečem križu in slovenski Rdeči križ pošlje na račun mednarodnega Rdečega križa in potem to gre v neki pult ne, skupaj z drugim denarjem. Ne. In potem pa mednarodni Rdeči križ ta denar da, recimo, ne vem, če je ne nesreča v. Indoneziji, ne, da rdečem v križu Indonezije. Ampak, kjer je mednarodni rdeči križ uh, mora poročati potem Slovenskem rdečem križu, potem mednarodni rdeči križ dela monitoring praktično ne, in nekako spremlja celotno stvar. Tako da mogoče je to pač neki mehanizem, ki uh, omogoča manjšo zlo rabo um, Čeprav spet pravim, pri teh naravnih nesrečah, vsaj jaz takšen vtis, ne ljudi mislijo na zlorabe. Meni se zdi, da tukaj res skušajo uporabiti denarna sredstva, ki jih imajo, ali kakšna druga sredstva, res to, kar, za kar so namenjena. Se mi zdi, da pri razvojni, zdaj nočem nič proti razvojnih pomoči, ne? Reč, ampak se mi zdi, da so možnosti večje. In, in več časa je tudi, ne? ker kovani tena porod pomoč je kratka, kratko trajna. Ne? Razvojna je pa ne vem, leta in leta ne? in so to bolj ljudje tako pač, si zmislijo, kaj bi... Saj, to, je, to je neko moje mnenje. Ne vem. Osebnih izkušenj, kot pravim, in slabih res nima. Res ne. Torej, jaz sem si nekako izbrala za to, za današnji dan, tri, tri primere iz prakse. E, en primer je ta ciklon volisi, ki je bil 1991. leta, vi mlajši ste vredna, tega ne boste spomnili, mogoče starejši prej. To je bila ena taka zelo velika pravzaprav stvar, ampak ki je potem poniknila pod tsunamijem, ki je bil, bil v Jogoshodni Aziji, ne 2004, katerega verjetno vsi bolj in poznamo. In potem pa še tih ta, tajfuni, sama in Parma na Filipinih eh, 2009, to je nekako tako kronološko, sem šla od najstarejše do, do najnovejše, recimo, velike naravne nesreče. Ker se pa jaz ukvarjam, a pač nekako, v glavnem delava v Aziji, potem so, kot vidite, vse, vse te stvari v, v Aziji, eh, Afriko, malo poznam eh, Latinsko Ameriko še manj, tak da eh, zato najrašje tudi govorimo o tem, kar se je dogajalo, pa pa se dogaja v Bazi. So, principi so bolj ali manj, manj podobni, čeprav so situacije zelo različne. Mislim, eh, ni zmeraj primerljivo, ni zmeraj in zato tudi ta, eh, ta odziv na naravne nesreče ne, eh, Jaz sem en čas delala tudi na teh um, um, standardnih procedurah za odziv, ne? standard operating procedures, uh, za pri odzivih na naravne nesreče. Ne za odzive na naravne nesreče, in za vaše službene je pri neki mednarodni ja, ja, ja. In eno tako delo knjigo smo naredili. In um, moram reči, da. Ko smo naredili to debelo knjigo, ne? to je potem veljalo kot neki dokument za vse, ampak smo potem na vsakem kontinentu morali posebej delati še prilagojene procedure praktično kontinentalno. Ker so situacije, smo potem videli, da so zelo različne, kapacitete so različne, torej ne moraš na vsakem kontinentu pričakovati enaki odziv. To je ena stvar. Ne? Potem navade so različne tudi, eh, tako da smo nekako se odločili, potem, recimo, da so ene procedure v Latinski Ameriki, druge procedure so v Afriki in trete procedure so v Aziji in četrte tudi v Evropi. Pri nekaj velikih kontinentih ni to tudi preveč grobo. Recimo, jaz zanjim, da smo in In to seže od dvešnjega vegu do, do džungle, ne? Ja, samo da v teh procedurah se v torej govorijo o tem, na kakšen način eh, organizacija deluje ne? pri nekih nesreči. Ne toliko, koliko je, zdaj, če je nekje eh, poplava ali nekje eh, pač potresa, ne po nesrečah, ampak po kapacitetah, organizacijskih kapacitetah. Za kapacitete se pa v glavnem vem naprej, ne? pač ocenili se, smo, ne, kakšni so in potem se na osnovi tega nekako... Hm, smo ugotovili, kakšne so razlike ne, in da se potem to kontinentalno nekako pokrije, čeprav seveda lahko gre še dalje. Mislim, vsak ima pravico tudi svoje procedure. Ne, pač to je neka osnova na, na, in na tej osnovi potem lahko vsak država ali pač vsako nacionalno društvo, ker to je bilo delano za rdeči križ, za mednarodni rdeči križ, ne, in potem ste vsa nacionalni nardečih viš manj pred pravico narediti svoje procedure nacionalne, ne? ki pa morajo nekako pet skupaj, pit skupaj, ne? z za temi kontinentalnimi potem pa temi globalnimi, ki da tak tako, tako pomen. Torej, to je ta ciklon v in jaz vam dajem tukaj pa link. To je en taki štiriminutni minutni Pilček, da, ne, ni bo uspelo... Ne vem, ne bi meni uspelo, to sami tu, ne, kako mi ne gre, on rok, kako to... Ne? Skupo, no? Kaj, pa ne? Male, ne. Ja. Ja. ta bi morala zdaj googleno, zdar, ne? Zdaj, da tak pa pomočasto biti še tam ciklično po če ciklično mogoče je aktivno normalno ja ker doma pa pa super to pa je da je doma morala kopirati da pa je to samo neka je to je je to Okay. When Hamadar Heron was a small boy growing up in the Indian state of Orissa, this water pump stood in the middle of the world. The village itself was surrounded by fertile paddy fields and the beach was half a day's journey away. Now the pump and most of the village has been swallowed up by the advancing ocean thousands of people have been forced to flee. Those who remain face violent storms which destroy entire communities overnight. Look at right. One night, sea water poured in and big waves watched our houses away. We took all our belongings, our children, and We took all our belongings, our children, and ran. We ran away with all our families. It not, we would have all been drowned. Orissa is one of India's poorest states. The 35 million inhabitants each earn on average just 250 a year. Those living on the coast are well used to flooding and cyclones. Now the people of Orisa's coastal communities are among the world's first climate refugees. They're being forced to flee their homes because global warming is causing sea levels to rise. We are not staying here. We have decided that we will leave this place in three to four months, early next year. Our land has been eaten up and we have made the government aware of it and asked for their help. Villages gather to commemorate the fifth anniversary of the so-called super cyclone. 10,000 died and 8 million made homeless. As the world heats up, we see more extreme weather events. Whenever the waves rise, we take our children and run. When the winds get up, we get to know the speed of the wind from the radio. We pack our things, take our children and run. We are always afraid of the sea. Climate change brings other hardships. Malaria is on the increase as rising temperatures and flooding provide an ideal breeding ground for mosquitoes. Salt water floods cause paddy fields to become gradually infertile. Rice production across Orissa is down by 10%. The land was good before the cyclone. Now seawater comes and goes. When it recedes, some seawater is trapped behind the sea defences and it makes the soil saline and infertile. The sea keeps washing away our home. It even penetrates the jungle. It leaves the soil saline, making it unfit for cultivation. year brings higher temperatures, more frequent cyclones and rising seas. For the climate refugees of Marissa, global warming is not a scientific argument. It's a reality. da To je, to, ko pravi je, o refugees, ne? To je tudi čisto ena nova terminologija, in novi termini, ne? To, to da se ni obstajalo, ne? To je tako, kaj da zanima. Opazni ste, da uh, hišice majo čisto na obali, čisto pri morju. To so v glavnem javna zemlišče, to ni la, vlasti. Um, torej Ta ciklon po risi je zelo zelo zelo ker je res bil zelo močen. In, na evno, te fotografiji tukaj gori ne? se je praktično domeno drevolj ni preživelo. Ne? To je bilo v 29. leta, Ja se spomnim spomnil, sem prvič bila v Dorisi 1988. leta in sem en dnevnik imela, ne? Vem, da sem ta dnevnik napisala, no, ter zelo zeleno, vse je pod drevesi in uh, uh, v glavnem pod palmami, ne, in to so v glavnem bananosi, tako da je to tudi ekonomsko zelo pomembno bilo, ne. In zdaj pa vidite, kakšna slika je ostala po, po, po ciklonu, ne, nisim, obupno. Vse, vse je rjavo, serial. In kar je pomembno, da je to ta veter praktično na enem mestu pihal, ne, 36 ur zmučijo kot piše 260 km. Torej, na enem mestu se vrtelo, vrtelo, vrtelo 36 ur, ne, neka centrifuga, to je si, mislim, skoraj da si ne moreš predstaviti, ne. Potem ti valovi, ki niti niso tak relativno bili tolku visoki, ne? če primerjamo potem s tsunamijem, ampak so pašli uh, 20 km kilometrov denotes, 33 m visoko. Ja, ampak tsunami je potem še več, ne? Samo to je zemlja ravna, ne? To je zemlja ravna. Ni ni ni ni. Ne ne ne ne, ne, ne. ne, ne, ne, to je samo drevje, torej palme, ne? in ravno in 20 kilometrov je ta voda šla, šla note, ne? to je dalje kot tu do Ptura. Ne? Uh, torej, življenje je izgubilo toliko in toliko ljudi, ne? uničenih je toliko in toliko domov, 1,6 milijonov brezdomcev je ostalo, se lahko to predstavite, to je skoraj cela Slovenija, brezdomna in potem pa sama Škoda, ne, če v nekih ekonomskih ekonomskem okviru gledamo, pa je še bolj ja še večja, ne, in ocenjena je takrat bila, takrat bila štiripo milijarde, zato ker Sabla, a ja, se piše to dole, piše ja, torej oginilo je veliko živali teh domačih živali, kar smo že na začetku nekaj rekli o tem, kar je za njih tudi zelo pomembno bilo, ker je pač, vsi so od tega živeli prav. Um, razen, razen te, ki so pa na tej spodni sliki, ne, to so pa, Malo sem napisala na mesto traj b, traj b, ampak to so ta plemena, ne, ki so pa izven, izven njihovega kastinskega sistema čisto. Ne, in ti pa res nimajo, ti pa imajo to, kar je tu na sliki, mislim, enostavno. In oni živijo malo v zaledju pravzaprav, ampak niso pa bili to toliko v zaledju, da, bi, da jih ne bi zajelo. Ne da jih ta val, val ne bi zajel. Torej, to je nekako to. Če gledamo, kakšna je bila škoda po tem ciklonu. Ljudje so res ostali brez vsega. Ne? Če ste videli v tem filmu, te hiške, to je vse odblata blata praktično. Ne? To je zemlja, ki je nekako skupaj. In ta voda, ko je prišla s tem ciklonom, je enostavno vse pometla v morje nazaj. Zelo dosti je... Vse je še Do vse, pa verjetno, ja, zdaj, imamo še neke zanimljive fotografije, ampak kar je tudi bilo pomembno, zakaj je tako žrtel bilo, pa je, da, da je ta ciklum zelo hitro naraščal, torej moč je zelo hitro naraščala in ljudje, ki stanujejo, živijo na, na obali, ne, na, na plaži je. praktično, ne? Se, so, se, v, se v glavnem tudi uparjajo z ribolovom, ne, lovijo ribe. In dosti ribiče je bilo na morju in brez kakšne koli komunikacije, ne, brez radija, ali vem, telefona, ali čega ne dobiš niti novico, o tem, da se približuje neki uh, močni veter, ali ciklon in je zelo dosti bilo, uh, jih je, zdi, mislim, zgili so v morju, praktično, ne, sploh niso Ni uspelo, niso, ni, ni, ni, ni uspelo priti na zajsko. da je zelo dosti ostalo dol s malimi otroci in uh, brez praktično neke možnosti uh, za preživetje. Ej, jaz sem jaz še, no, na še nadaljna faza, zopet svačanem, kajitijski primer. E, tam je vse na nekim toku v tistem koncu, e, obral ciklon in potem so netopirji, če ni ljudi, netopirji, ki se hranijo Ja močno nisem slišala za nič o tem, ampak v, v, mislim, vse je možno, ja, ja. ja neke jest, Ne Neke morajo jesti, ja. Ja. normalne ni tisto svoj baterij. Ja. ja. ja. ja. Čeo, normalna, hvala, torej, Ciklon vojisi so dali med uh, nesreče, ki jo je povzročil človek, kar je na prvi pogled mogoče malo čudno, zato ker je to pač pojav, ne pojavl, ampak uh, škoda je pravzaprav nastala tudi zato, ker je človek imel roke v mest. Ne. Na tej fotografiji so tako imenovani mangroves, to so te mangro, mangrove šume, ne vem kak se, kako se to slovensko uh, povedamo. To so drevesa ki rastejo v vodi ne, in ki na ta način praktično ščitijo obalo od, pred, pred temi cikloni, ne, ki so pogosti v Bengalskem, država Orisa se nahaja, to je zvezdna država indijska, ne, ne, to nisem povedala, to je ena od zvezdnih držav, in Orisa se nahaja na vzhodni obali Bengalskega zaliva. Ne, torej tu je Orisa, tu gori je Bangladež, tu je Myanmar. Torej pa je mes Bengalski zaliv. Ne. Uh, in po, cikloni so tam zelo pogosti, ne, sam da niso vsi enako močni ne, in pa bil zelo moče. In uh, ljudje tam uh, se ukvarjajo praktično z vničevanjem teh um, dreves, mangroca, uh, ker širijo pač na selbine, širijo svoje, svoje vasi, vidajo prebivališča, hiše in drugi, drugi vzrok pa je tudi ta eh, pridelava ravcev, eh, tako imenovani shrimp farming, ter delajo eh, bazene, torej takoj za plažo, ne, eh, je malo trdej, trdnejša zemlja ne, in tu kopajo že eh, te bazenčke za, za rakce in pridelujejo rakce, ampak predtem pa morajo posekati drevje. Ne? In tak ti mangrovci pravzaprav zginevajo to in to, to je pa naravna zaščita la, pred, pred, pred ciklonom. Ne? In zato so nekako kategorizirali to nesrečo, ki se je zgodila v Risi kot a man-made made disaster. To je to. Zdaj pa, kak se, kak, kak se je, pač, kakšni projekti so se uh, naredili in na kakšen način se je potem pomagalo tem uh, revežem, ki so ostali brez, brez vse. Ne? Uh, torej, en od projektov ali pa programov tudi je ta izgradnja zaklonišč in zatočišč ali pa bivališč, mislim, tu so zdaj v Slovenščini različni termini v uporabi, eh, ker dolgo je vsak prevajal, kak je htel. Leta 2011 je išel en, en ena knjiga o standardih humanitarnih. Eh, v Sloveniji, to je prevod eh, iz angleščine, in zdaj, če koga zanima, eh, celah povedal, da je na internetu, meni se zdi. Eh, torej, so to termino, terminologijo, ki bi naj Sedaj je bila standardizirana tudi v slovenščine, kar se tiče teh naravnih, naravnih nesreč. E, ampak v uporabi je že zmeraj kar nekaj teh nazivov, zato sem jaz pač uporabljal tudi nekaj e, na levi strani, ne na desni strani, na vaši levi strani je torej to zakločiš, zaklonišče ali zaklonišče ali zatočišče, ki je ve, veliko, ne, to je prav za prav za celo, ce, celo uh, skupnost, za vaško skupnost v glavnem, ne, uh, In ono kar je pri tem zanimivo, da pa to klas sem, da vam lažje pokažem. je torej, pri tem je, to je tudi skoraj čist na obali, ampak ono kar je zanimivo, da je tukaj spodaj je prostor za živali. Ali za vodo? torej zaživali ali za vodo tudi za vodo ja, da gre vodo mimo. A ne, voda gre itak mimo, tak, ne, čez. Ampak tu, tu so veski so da se živali priveže. Torej da če nekam greš pred ciklonom se skrit, ne, če se greš spet, greš za svojimi domačimi živali, uh -huh. Živalmi, uh, prvo na strofe je pa za ljudi, ne, namenjeno. Tak, to, je, to je nemški rdeči križ uh, zidov kar kar ne vem, se zdi, čez 20 takšnih, uh, takšnih zakloniš so, so potem se zidali. Tak, da je to en način uh, zaščite prav za teh lokalnih skupnosti ne pred takimi cikloni. Potem pa ono, kar je pa individualno uh, zanimiva so pa teh hišice. To je prav samo ena soba, ne, uh, in, uh, tako imenovane Cyclone, Cyclone Proof Houses. Zdaj, koliko je res to Cyclone Proof popokazal čas, verjetno, ja. ampak zanimivo je pa to, da je to je jedro hiše, ne, ki se potem lahko vsak sam, odvisno od tega, če ima in da ima denar, da si potem nadogredi. Na torej, če pride do kakšnega kaneurja, se zmire, lahko skriješ v ta del, ki bi naj bil najbolj trden. Ne? E, gradiš pa dalje, odvisno od sredstev, ki jih imaš na, na razpolanu, ne? Ok, to je to. Zdaj bi šla na tsunami, zdaj pa spet ta film, zdaj poskušala vse, 3-4 staj, ne? Zdaj pa še to. ti to večjih. To je tudi samo The earthquake yeah, measure 8.9 on the Richter scale, and it is the strongest anywhere in the world for 14 years. The epic center the island is of The cause of this disaster lies in the pattern of tectonic plates dividing the Earth's surface, the boundary between the Indian plates and the. Da se vsi malo bolj spomnimo, da se je... lahko prizori, da Evropi niso tako sveže. Čeprav je že desetletje od tega tudi ne, ni že 99. Ko gledamo posledice, ne, drugi del filma se vidi, vidijo posledice vaseh tudi, ne, ampak pravzaprav tisti del, ki pa uh, je o tem, kako voda prihaja, ne, to pa je v glavnem snemano iz hotelu, ne, torej to so v turisti snemali. Ne. To se recimo ta prihod tega vala in zdaj, ko je potopil neko vas, to se ne vidi, mislim, nimaš nikjer takega, takega posneča. Niker takega posnetka ni, ne. Ehm um, torej, ja, to sem tudi nekaj podatkov, ne, čisto tak za primerjavo. Torej, to je bil zelo močno potres najprej, ne, potem so bili visoki valovi, ki so resno zbru. Ja, in kar je pa zanimivo je, da so resči ti valovi zelo daleč. celo do do vzhodne, do vzhodne, Afrike so prišli, ne, in Uh, to tu pravijo, tudi kje sem napisala, kako so dosegli Somali, ampak pravzaprav so dosegli, meni se zdiče če se ne močim, je bilo tudi nekaj mrtvi v Keniji, če sem se prav zapomnila. Ostale države so pa vse v jugovzhodni Aziji praktično. škoda je tukaj vidimo zdaj 9, 10 milijand, ne? umrlo je 300 tisoč ljudi. To je malo Ja, ne vem. Ja, somo, to je to ja. ena najglost vejših naslednjih področji na, na, na svetu. To je res, ja. Zdravste, Indonezija, v je. No, da da reče to. To je bilo, 300 5 milijona prezaveti. 50 ja. kaj se je Ja, s tem, da je uh, pravzaprav veliko žrtel bilo v Indoneziji, ta, ta, ta, vrt, ali, ne, ta država Vanda Ače, tukaj, ne, tu na tem vrhu, tu je bilo zelo dosti uh, Zdaj to, kaj je pa Thailand recimo, ne, to so glavnem uh, holiday resorts, to so hoteli, ne, in tu so glavnem ti, ki so turisti stradali, ne, tu ni, tu ni dosti domačinov stradali. Potem pa spet s uh, domačinim Indi in, in uh, Šelanki, kar je zanimivo? Recimo, jaz misla da bo zbrisalo Maldive. Ja sploh ne vem, kako so Maldivi ostali Oslo. nad vodom. Nad vodom. Mislim, to je... To, to, ne vem, če zna, znak, da to sploh... Poja, jaz nisem slišala, da vem, mislim, ne vem, kako je to mogoče. Torej, ta del Indije potem ne, in Šrilanka. Ta del Šrilanke je tudi zelo uh, stradal. In jaz sem se zato ravno izbrala tudi Šrej Larko. Mislim, jaz sem se nekako v tej predstavitli opredelila, fokusirala na te projekte ki, eh, ne, bivališč, ne, eh, ker se mi zdi, da je bivališče ena od osnovnih stvari, ki človek rabi. Ne, tak da eh, se nekako, vsi, vsi ti primeri so eh, v, zvezi z, v zvezi z tem. Ne, in pomoč, ki se potem revnim uh, nudi ali skuša nuditi in, in se prav malo izboljša njihovo, uh, njihov položaj in njihova bivališča uh, tudi. Zdaj, je karakteristično pri, pri <coughs> tem nerenacionalija in sploh pa za Šrilanko, uh, je to, da recimo veliki del ljudi, ne, teh, uh, ki so Bili ogroženi, ki so izgubili svoje bivališča, so recimo nekaj takega povedali. Ne? Torej, nimam pojma, če je, je to zemljišče. Jaz to živim, že odkar sem rojen ne? Uh, in bom tudi uh, tu pokopan. Moji otroci so tukaj rojeni, to je naša hiša ali naš dom. Uh, Mi smo in, ja, in, torej, in in Da ne bodo nikamor zdaj, To je nekako, nekako misel vseh, ki so, ki, ali večine, ki so zgubili tj, v tej nesreči svoj dom. In ne samo v lanki, to je veljalo, velja tudi za naslednje minute. Izkušnje, zelo za Šrilanko, zveč so kopica teh ljudi razsevili, ki z varnostnih razlogov prepovedali gradnja v obali, nekaj časa kasneje, pa so ta ista zemljišča dali hotelom in hotelskim korporacijam in tak naprej za gradnje turističnih na sebi. Na istane varnih področji, ki za več, to reza, ne. Ja, na nekaterih krajih je bil ta trend. Ja, je bil ta trend. A. Zdaj, posod niso uspeli, se to smo uberili. In da se smo skregali, ali lastnina sploh smelo obstaja. Ja, stvarno je v tem, da večina teh ljudi nima, nima nekaj velikih prvic. No, je neče, no, lastnina neče. Šta lastina ne je, ali lastnina, ko zgovorno ste ga Lastnina... Lastnina je tek ne? Drugača biti. Večina ljudi, ki tako govori, ne, ni imela zemljišča, na katerem so živeli svoji vlasti. Oni so živeli na, zemljišči, na, na javnih zemljiščih? Ne, ne, ne, Viš, to, to je zdaj tisto pravna vaslina. Je mi? Ne, ne mogu, <laughs> mnogi, mnogi so živeli na javnih površinah, na državnih površinah, z nekim dovolenjem, recimo. Veliki del pa je živel tudi brez dovolenja. Torej, prideš, zgradiš in živiš. V glavnem tedoben nič ne praša, ampak, ko je prišlo do tsunami so pa začela, začele se deliti tu. Ne? Torej, Ta pas, ne, tu smo jaz tudi en podatek, si napisala, torej je ta pas, ki se ni smelo, potem več videti, ker tu zgovarjamo se tudi plete te vasice na stani obali, na stani plaži. Jaz ločujem plaži, ker mislim, da je fakt, res je plaža. Ne, to, uh, torej, potem je ta tam pompon, bila 100 metrov, ampak je pritisk. V enem momentu bil zelo veliki od samih teh vaščanov, od lokalnih skupnosti. Potem so se začele mešati v to tudi mednarodne humanitarne organizacije. In potem je ta pas, ki se ne sme graditi, zmanjšan na 36 metrov, ne? ta tam pomoč, tako imenovana. Ker je to, gledaj, je morje. To je morje, tu so pa že hiše. 26, da, je, da so, to je družina enega teniške igrišča, bruto. Ja, na, na enem teniškem igrišču ne moraš ravno beliti hotel čisto, sredin, ne? Šisto, ja, ja. prevali sistem. Ne? Ja, ja, ja. ja, ja. Ni, Ker prej na 100 metrih, ono ste vi rekli, na 100 metrih, če bi potem neto izkoristil za hotel, na 100 metrih se da hotel, hotel. V uh, tem položaju, ampak... Namoča, 100 metri vizirom, uh, ja, ampak, zdaj, jaz ne morem stot, tvrditi, ampak, Veliko se je govorilo o tem, da je ta tam pomočnica ravno zato narejena. Ne? O tem se dosti je dosti govorilo in to je bil celi, mislim, celi cirkus, ker uh, se javne površine, to, kar smo govorili tudi o korupciji, ne, javne površine hitro pridejo v privatno last, ne, tudi lahko, če to želi. Mislim, to vemo sami tudi tudi, mislim, je potrebno, da gremo še lahko. Uh, uh, torej, uh, torej, potem so nekako Dve kategorije. Ne, torej, eni so bili lastniki in najemniki. Torej, ko so se programi izdelovali za uh, obnovo bivališč, ne, ali pa izgradnjo novih bivališč, bivališč uh, so se nekako uh, oblikovale dve skupine, Ena skupina uh, upravičencev je bila, so lastniki in najemniki za mišč, ti, ki so lahko dokazali, kje so živeli in kakšna bivališča so prej imeli, in tisti, ki so zemnišča in in oboje. Zemnišča in bivališča, ne, oboje pravzaprav. Ker tu je, na Šir lanki je takrat uh, po samem uh, tsunamiju bila totalna zmeda. Mislim, to je, dokaj se to potem prvo, večina teh uh, dovolenj papirjev je itak zginila v morju, kar so imeli v, v hišah, kar so neki skrinjici pač ki naj, To je itak ali pravičem, so, to je itak zdivno, torej se to porfilix, sploh se našlo, ne, kdo je upravičen, kdo ni upravičen, kdo je lastnik, kdo je najemnik, kakšno najemno pogodbo, makar so cela, cela, cele, mislim, ne vem, koliko nekih možnosti je tudi tu bilo, da na kakšnih način si lahko najemnik zemljišča ali pa neke hišice, ne, tak da je tu To so podkategorije, recimo, ple, in to, je, to so možnosti, ne vem, koliko je bilo. Um, in potem pa še vsi ti, ki so ne ki pa so pač živeli ker so od nekod prišli in si nekaj, neko bivališče zgradili in pač lovili ribe. Um, torej, po lokacijah, to kar ste vi uh, govorili, uh, dve možnosti sa, sta se iz oblikovali. Ne? Torej, da se vrneš na prvotno lokacijo, da se zgradi novo bivališče tu, ali pa preselitev. Zdaj, mnogi, mnogi, ki so prišli v ta pas, tam koncu od 36 metrov, se definitivno morali preseliti ne? na novo lokacijo, ki je pa zmire bila neke v notranjosti. Torej, niso preselili na neko nas, naslednjo plažo. Ne? Ja, in je plod težje se teže prehranjevati in teže lovit teže, ne, ribe, ne? definitivno. In če ne lahko drugega lovit ribe, je to hodič. Ne? Je to hodič, ja. Zdaj, tu sem si pa nekih stvari napisala tudi, kar se tiče teh posebnih uredb in predpisov. Mislim, to je bil en, en zelo dolgi proces tudi v, v teh vladnih uradih, ki se ukvarajo s posestnimi listi in zemljišči. Ne? In v uh, naši ribanki, ali v širaki, ne, je, pravilno, uh, je že veljala neka uredba za vse posebne razmere, torej nekaj, kar ni bilo v zvezi z uh, tsunamijem. Potem so uvedli še eno drugo, en drugi predpis, ki je uh, bil samo za, za žrtve tsunamija, ne? in potem pa ono, kar jaz pravim, ne vlasniki kar so oni imenovali um, informal settlers, pravzaprav, ne, za nelasnike pa ena tretja uredba, ne, in kje se potem formaliziralo dokaj kaj sme in to, kaj ne sme, oziroma kaj se za koga lahko uh, naredi in kaj se da narediti za, za, za vsakega posebe, ne, vsekakor to je zdaj eno naselje, ki je zgrajeno not, bolj v notranjosti, ne, uh, z, ravno za te nelasnike, In ono kar so bili osnovni pogoji, recimo, da se deset let ne sme potem otojiti pivavišča, pa ta hiša, niti zemljišče, lahko vsaka ukvarja človek tudi na tem zemljišču z raznimi dejavnostmi, ne? torej na meni so lahko različni, v po desetih letih pa pride. pride v o, osebno last. Ne? Mislim, kar je veliki dosežek, se mi zdi, ne? da prideš, da uh, seveda so drugi problemi, kak prid dolib, ne in uh, kak se prehranjevati, ampak uh, se mi vseeno zdi, da nekdo, ki ni imel nobene lasniške pravice, ne? jaz ne rečem, da je to zdaj vstotno stot, in vseh kraj bilo tako, ne? ampak... Še vesel, vprašanje, ja. kak znajo ti blive uporabljati tak še v mojem mnenju, precej drugačne, tako ja. so Drugačne so po skratbene uh, se te, definitivno, po funkciji ne vem, če so dost drugače, ker to je v glavnem, uh, uh, kako se jaz spomnim, za ne vem, v katerem naselju je to bilo, ker so različne humanitarne organizacije tudi različne projekte, ne Le, čeprav se je skušalo usklajevati, da, da ni prevelikih razlik, ampak vseeno so projekti bili delno različni. Eh, mislim, da je tu bil, eh, kot se jaz spomnim, en prostor glavni ne, za, eh, pač, za živeti. Eh, Ena soba, kuhna in eh, za nekatere so imele, meni se, eh, pač, eh, men se zdi, da so imele pravzaprav te tudi sanitarije, če se ne motim, čeprav ne, ne smem preveč govoriti o tem, eh, ker mislim sigurno, z katere lokacije. Vseekako, eh, Gradveni materiale je definitivno drugačni, ampak ker se te hiše gradijo tudi v, z sodelovanjem same lokalne skupnosti oziroma ljudi, ki bojo potem tu živeli, ne? se nekako um, določi, skupaj se določi, ne? kaj se bo gradilo in kak se bo gradilo. Zmeraj se pa gre na to, da, da se neki lokalni material uporabi, ne? da se ne uporablja nekaj za se pripelje iz Avstralije recimo, tampak da se uporabi tudi lokalno, lokalni trg kot, kot, kot lokalni materialči, če, če seveda obstaja ne, ta možnost. Seveda so med različnimi humanitarnimi organizacijami obstajala tudi različna mnenja. Ne, se potem se to zmerje tudi malo zavleče, ker se mora o tem pogovoriti pa se mora o tem pogovoriti, ne, tako da to kar traja je čas, ampak... Nekako ste se vseeno nekaj naredili. Okay, zdaj smo že tu na tretji. Tretji te nesreče to so tajfuni Kecana in Parma na Filipinih. Jasnih dala skupaj, ker nekako se zmiraj Po teh dveh tajfunih govori skupaj, ker so časovno zelo blizu. En je bil od 29. septembra, drugi je bil 3. oktobra. In, uh, uh, zelo zanimivi so ravno zato, ker je to nekako ena od uh, nesreč naravnih, uh, o kate, uh, kategoriziranih kot urbana nesreča, oziroma nesreča v urbane na urbanem področju, ne, o katerih se te urbane nesreče so zajedni modni. Mislim, da o tem se zajedno govori, čeprav sem jaz uh, Enkrat vprašal na enem skupu, mislim, urbana nesreča ni bila naravna, no, ampak je urbana nesreča tudi v Sarajevo, recimo, bilo, ne. Ej, je za naenkrat začelo govoriti o urbanih nesrečah, še je, zdaj, zadnjih, ne, nekaj let, ne. Polka ne, ne. Zaj se zdaj pravijo, kar je zanimivo v zvezi s temi urbanimi nesrečami je pač to, da danes praktično nekateri pravijo že več kot polovica prebivalstva na, na, na svetu živi v mestih, ne? da več ljudi živi na mestih kot pa v vseh. zgodovini? Ja, no, ja sem našla neke, neke podatke iz 2010. Ne? Uh, ki, je pravijo, uh, ki je pravijo, da ena milijarda od teh živi pa v slameh in da je pri v te slame 25 milijonov na leto. Mislim, kar je neverjetna, neverjetna cifra, tudi se mi zdi. Uh, torej, če gremo v, na malo kožje na Azijo in, in ta, ta region uh, Azija-Pacifik, to torej kako skupaj izmira uh, gre, v komunitarnem sektorju, ki je nekaj pod 2 milijarde ljudi živi v Aziji, ne? to so podatki iz 2011, in ta neformalna, neformalna naselja v Aziji, mislim, to je, ne vem zakaj, je nekaj imel potrebo, da, da na reče spontana naselja, ampak nekako, ker so neformalna, so verjetno spontana. Ne? v glavnem nelegalna ti slami ne, in, in zato tudi zelo, zelo visoko rizična, ker je v vsakem slamu preveč ljudi, infrastrukture skoraj da ni nobene, potem pri gradnih hiš se tudi v mestih teh samih ne uporabljajo nobeni ti gravnih kodeksi, ne, neka pravila gradnje onesnaženost je neverjetna in kriminal pa je v mnogih tudi zelo uh, prisotni, ne kot vemo. Če pa zdaj gremo še ožje na Filipine, torej rekla smo že, da sta ta dva tefuna bila zelo blizu, en druge vod časovno. Ne? Zdaj obstaja tudi neka kategorizacija teh vetrov, ki se imenuje v jugo Aziji tefuni. Ta, ta Kecana in Parma pravzaprav po tej kategorizaciji nista ta Pravila tajfuna, ampak sta bila ne... so bile tropske nevihte. Čeprav v vseh ne vem, medijih recimo pišejo tajfuni. Razlika je v tem, kak močno veter piha ne? in e, tropske nevihte pihajo pač malo bolj počasi, kot, kot pa pravi tajfun, ker tajfuni potem, imaš, po teh kategorizacijah obstaja tropska depresija, to je najblažji veter, potem je tropska nevihta in potem pa so še tajfuni, ki pa spet imajo pet kategorij, ne, imaš tajfun prve kategorije, druge, tretje, četvrte, pete in peti je najbolj močni, ta pride nekako veter nad 250 km na uro. Ampak ono, kar je zanimivo tu, je, da so ta dva tajfuna, pa ta dva te dve nevihti, no, povzročile zelo velike poplave, obsežne. Mislim, da tako po skoraj pol Filipinov je bilo pod vodo v enem, enem momentu. Zelo dosti je bilo prizadetih ljudi, umrlo jih ni toliko, nasrečo je, je pa škoda spet bila zelo velika in predvsem pa spet, kar se tiče prebivališč, ne, hiš. Dosti ljudi je končalo v zbirnih centre, ena od teh zbirnih centre je tukaj na sliki, kar je pravzaprav samo ena streha, ne, ki je tak na nekih stebrih in okoli pa nič. Ne. To je zbirni center. kar ni ravno za neko dolgoročno bivanje ne. pravzaprav. Tudi, ne je tudi. Lahko tudi, ja. ja, ja. E, torej, zdaj pa še en podatek meteorološki, ja, ta tajfun ta Parma, ta veter Parma, ne vi, ta Parma, je zanimiva pla tudi zato, ker rekel sem, da je ta veter pihal tretjega, prišel do Filipinov tretjega, potem pa se je odpravil nekako po tej poti. Torej, tu je prišel ne, Parma, tukaj e, je že zapustil Filipine in nekam šel proti kitajski, te pa se nekrat obrnil, pa nazaj na, na Filipine in pravzaprav povzročil še eno nesrečo naravno, ki je pa bila potem devetega, desetega ne, in še močnejše poplave. In potem nekako šele odtučil proti, proti Vijetnamu. Ta le prvi, ta je Furke Cana, je šel nekako tako ravno, čez Manilo in potem kak proti Vietnamu in je šel torej, To je pravda, praktično so tri nesreče ena za drugo ne, v, v roku od desetih dni. Ne. E, recimo, kar, kaj se je zgodilo od tretega? Recimo, tu, tu sem našel ta podatek, da, ne, ker tam je dosti teh nasipov, ne, kanalizirajo vode različne, imajo e, kanale, ki so tudi v uporabi kot kanalizacije, ve, spet tu radijo na teh nasipih ne, e, hišice, ti, ki nimajo lastniških pravic, ne, in so odprli ta jaz celen del države, to je nekaj tu bilo pod če se ne motim, in potem so naenkrat izpustili zelo uh, dosti vode, ne, in tu je to, te, te hišice, ki so bile na nasipih, to je vse šlo. Torej to je tudi main main ker za, so izpustili 4000 kubikmetrov, ne. A normalen pretok je pa tisoč recimo na sekundu, ne, je. In seveda noben ni bil obveščen, da se bo to zgodilo med temi ljudmi, ki so žireli na teh nasipih in uh, imeli svoja bivališča. Tudi, tak, da je to, to samo šlo tak po vodi. E, tu nekako se vidi, kako to zgleda. Ne, tudi. Zdaj pa, kar se tiče, da to, to je posneto v Manili, metro Manila, to veliko mesto je pravzaprav sestavljeno iz 16 manj, manjših mest, ne, in ima vse skupaj okolo 15 milijonov prebivalcev, sam da se vidi ta velikost vsega tega. In v Manili ba je živi 2,7 milijona ljudi v, v slanih, kar je ogromno. To je več kot cela Slovenija. Ne, ljudi, ki živijo v slavi, samo v enem mestu. Skoraj 20% pa v nekaj privezi slavi. 15, milijon. 15, milijon. Ne, 15 milijon. milijona? 15 milijona. Ja, ja. pa en del uh, tega uh, mesta manila, torej jaz rekla sem, da je 16 mest. Eno, eno od teh 16 mest je tudi ta Quezon City. Uh, ki sem ga pa jaz obiskala in zato sem nekako sem se izbrala tudi. Torej, tu se vidi, kakšna me snaga je recimo ostala po tej vodi. Ne? Kaj je tukaj ostala? Koliko smeti? Mislim, hišica je pravzaprav narena iz kartona. Ne? Smeti ki so iz nekega kanala prišle do hišice k z vodom, pa so kak tako stale. Ne? Uh, torej, evo, samo v tem Kezon City-u, ki ima 2,6 milijonov prebivalcev je 40% prebivalcev ilegalnih, ker je zelo dosti ravno v tem mestu v teh kanalov, o katerih se je govorila, nasipo, o o katerih se govorila. Torej, 40% prebivalcev so informal settlers. Na Filipinih je zanimivo to, da se je glavnem šlo na izdelavo teh prehodnih bivališč, Ker je tudi bilo zelo, uh, mislim, dolgo se je z, z vlado govorilo o tem, kje se pogradilo in kak se bo gradilo, ker ti uh, ljudje, ki prihajajo v mesta ne, in si izdelujejo te hišice v, v teh nasipih, to so v glavnem ljudi, ki prihajajo iz odaljenih vasic, ki mogoče tam tudi imajo kakšno imetje, ki so ga potem prodali, se preselili v Manilo mesteč, da bojo tu naši neko delo, da bojo boljše živeli, pa po moje živijo dosti slabo, slabše, kot so živeli v, v teh vaseh. Ne? In potem pa nazaj pa ne moreš, ker več tam praktično nimaš ničesa. Tako da so v zelo nezavidni situaciji. Ne? Zato v Filipine pred par letih, to je bilo prejetan pol 2009, naredi na eno vajnc medre na so na veliko kupovali Riš kjerkoli po svetu, da ja. tega se je cena riža, pogledam, da so ostali vi, nam je nekaj, da so ostali la, lačni, po so sami imeli preveč riža in je odkup njegovega domačega riža drastično upadil, tako da je bolj dejansko, ja, za sebe so tako, ampak mi so več gomli komu kaj pradati, ker je domača cena pa <gled> Ja, sve s tem, hrano je tudi, mislim, to je celo ena, ena tema, ta hrana, ne, in mislim, ker si trdijo, da je na zemlji za dost hrane, za celo, za vse bežištvo, se ne, samo ni razporejeno, kak je, bi bilo potrebno, ne. Zdaj, in logistično je, ne, ja. ja, ne, verjame pravno. No. Mislim, en primer, ki ga jaz poznam osebno iz Indije tudi, ampak to je, zdaj, spet vezano na drugo, eno drugo nesrečo, Uh, je recimo Meni se je osebno zgodilo, da je, je ena države, ko smo šli prositi za pomoč v Rižu tudi, ki bi se naj ravno med temi tribal, tribal people, ne, uh, da je rekel, da... In ne vem, nismo imeli uh, ena pač... Uh, Ena stvar, za katero smo mi nekako mislili, da bo ga prepričala, ne? da da do, to, to ta riž, je bila ta, da po nekih standardih, humanitarnih, tok in tolk kalorij dnevno vsako oseba bi naj zaužila. Ne? In potem pa je on nam rekel, da ti lahko živijo s tega in da ne dodatnega riža. Ne? To je guverner države rekel na sestanku. In potem smo mi morali naročiti žito, na, mednarod, pač ne žito riž na mednarodnem trgu in končno je to žito pripotovalo iz Grčije, z Grško vlado, Ladejo in se misli, koliko je to stalo, namesto da smo iz prvega silosa, ki je bil v tam, ne vem, sosed, sosednji vasi vzeli, ne? Tako da, pa ja. Tak, da, mislim, to je to, to tukaj dejavnikov, ki pridejo v mest, da je to, mislim, grozno pravzaprav. No, to je nekaj, kaj bi ja. on vedno tukaj povedali, in to ste vidi na samem začetku povedali, ne? Ja. kakre šakoli oblike revčene je v bistvu posledica politika. Ja, ja, ja. ja. in človek jo naredi in človek se mora z njo potem tudi nekako soočiti in spremeniti, če ima voljo, seveda. Ne? Če ima voljo. Voljo, to je politično tako ja. voljo. Ja. On je to ste napisali, da je, ne? tam bi morali čepisati. Ja, ni, ni, ne, ne, se nekako fokusirala na te velike nesreče pač, ne, ker nesreče še in še, mislim, in nekatere, veste kaj ti, te, recimo, ti budžeti, ko se delajo za, za pomoč, ne, za odzivljeno nesreče, nekateri so stot, stotno, pač se dobijo sredstva, ne, nekateri se dobijo samo 20%. stotno, torej, ti lahko izvedeš samo najosnovnejše, še, ali za na zelo male od mnogih faktorje. Mislim, odvisno je v, v enem delu tudi od tega, koliko je medijsko podprta recimo neka stvar, ne, neka nesreča. Mm -hmm. uh, vsaki dan vse bolj pravzaprav, ne, ker ono, kar ni v medijih pravijo, da se ne dogaja. Ne. Uh, potem je odvisno tudi od volje države oziroma od politike, ne, če mm -hmm. želijo dati, ali pa želijo prispevati, ali ne želijo prispevati. Potem je odvisno od tega, v katerem kraju je, ker vsaka, vsaka država ima svoje interesne sfere tudi. Ne? Torej, recimo, Avstralija je v glavnem fokusirana na Pacifik in na Azijo, ne? ona donira v glavnem tam. Zanim je pač Avstralija padla na pamet, ampak lahko kakšna druga država tudi. Tako da faktor je tudi še in še, mislim. Torej, tak je poveg lokalnih političnih oblasti za vaše donovanje, Uh, recimo, uh, da to eto, ni naravna nesreča, kot no, se je bojila, da se dogaja v Somaliji, pa v Etiopiji. Ja. Tam niso ne naravne, ampak so tukaj pač kako vojne. Ja. In so v bistvu hrana, ki je bila namenjena nekemu ljudem, da so ni tam. Ja. In da ja. je ti včasno da lahko dremeš. Ja, vse dogaja, to se pogovarjamo pri konfliktih, dogaja, mislim, naravnih tresenjih, tega nasreča ni. Ampak pri konfliktih se to še in še dogaja in mislim, tu so tudi strategije različne v različnih obdobjih, ble, ne. Ker glavnem, da bi človek bil ali pa da bi humanitarna organizacija bila neutralna, ne, praktično se ne bi smela niti pogovarjati z nekimi, ne vem, takimi in drugačnimi, ne, kakšni došarji. Zdravljiv mi tudi, ne. Pa praktično tudi ne, ne ampak zdaj pa je nekako trend prav, da se z vsemi moraš pogovarjati in to pogovarjanje po potem priveje tudi do tega, da im del moraš dati. Recimo, če imaš riž na potem im pač del riža daš in greš dalje, da bi ti dovoljili, da greš dalje, recimo, Mislim, strategije so razne, ampak potem se tudi poučuje, se ljudje, ki potem grejo na ta področja, pravzaprav učijo, kako delati in kako komunicirati z različnimi akteri. Uh, in kako ja, To so različni tako imenovani stakeholders ne, v kakšni uh, operaciji. In tu pridejo noter tudi takšni, ki nekaj stojijo na cesti pa čakajo, da prideš z rižem. Not very honest. Not very honest, ja. <laughs> Točno tako. Um, Torej, tu je tudi bila na delu ta preselitev na uh, druga področja, ne, iz tega prav ki pravzaprav niso bile uh, varne uh, in so se imenovale no New Delphins, ampak to je nekako ima smisla, ne, ker če ti živiš na enem kanalu, pravzaprav na nasipu na nad kanalom, nikoli ne veš, kaj se bo zgodilo, <tose> <tose> jutri je spet enako lahko. Ne. Uh, tako so jih uh, večinoma preselili ne, in. Uh, Zgradili nekako nova, ta neka prehodna bivališča, ampak so pogoji tudi bili izboljšani. Zdaj so recimo na teh, v teh bivališčih imeli tudi vodo, ne? gradili so vodnjake, ne ne, tupe in tako naprej. Glavne je se tudi gradila ta sanitarna infrastruktura, kar je zelo pomembno, ne? da ne bi prišlo do bolezni, kateri ste vi omenili. Ne? Um, in ono, kar je pa najvažnejše, je pa to, da se potem obočilo nekako legalno bivanje, ne? torej, da niso tu bili sam tak, ampak da so vsi nekako legalizirani in da so v nekih uh, dokumentih pač nekaj, ne napisani, uh, kar je spet ena naj... izboljšava. Ne? Zdaj, manj izpostavljanje na bivanje? to iz Ja, zato je to zimelejšča, ker je pač dalje od, od tega kanala, ne, ki je voda lahko spet pride, zraste in jih vse pomete. Ne, mislim, v, tem smislu, v tem smislu. Ja, tu zaključek. Mislim, tu je samo nekih par takšnih um, stavkov, ki so se mi zdeli zanimivi. Mislim, ta sanitation is better than revolution. Ne, mislim, to tako zanimivo za <laughs> za mene stavek, ker... Um, Nisem si mislila, da nekdo razmišlja o tem, da zaradi san, san, san, pač, sanitarne infrastrukture bi lahko prišlo do revolucije. Ne? mislim Nekako se o tem nisem razmišljala. Zanimivo je bil tudi pred kratkim, Obama imel neki govor ne vem, na neki konferenci, ne? pa je rekel, da mi samo manage poverty. Ne? Da ga, nekako držimo status quo, ne, da, da se nič ne izbrušuje. Zato to je bilo, meni se zdi, tudi po povezavi s timi mileninskimi cilji uh, razvojnimi, ne vem o tem, uh, ki se nekako ne izpolnjujejo ravno kako bi bilo potrebno uh, in da, torej se revščina praktično samo zdržuje, ne. Je, ta rečna pomeni, da 85% šloveša in manj kot do šest dolarje na dan po podatku zd Ja um, Ja krizom. Kaj te šest dolarje pomeni v kraji, ko ste vidirovali? Šest dolarjev. Ja, na dan. Šest dolarjev na dan pomeni... Bogatstvo. Bogatstvo. <laughs> bogatstvo pomeni. Ja. Ja, jaz sem či, nekaj sem prebrala tudi o teh milenijskih ciljih, ne, to, je zdaj, to zdaj spada že v razvojno uh, sodelovanja ampak, ker se vseeno nekak vezani na, na to humanitarno pomoč, ne, ker govorijo o izboljšanju situacije revnih. Ne, uh, nekaj sem prečitala, da je niger, ali kak se je, nižel, ta nižel, to je niger. Ne? Da, je niger, ne. Ja. Niger in Burkina Faso. Meni se zdi, da so v zadnjih desetih letih imeli največji porast, pač razvoj, največji razvoj, a naj so se razvijale, ne? a da so na nekem Human Development Index, ne? so pa še zmirej ne vem na katerem mestu. Torej, to so države, ki so bili zelo nerazvite, ne? da je ta nagli razvitek ki jih lahko Da so še rednostavne razvijali? Ne, da, da, da, da se, se zdaj o njih piše, kot da so se najhitreje razvijali. Te pa so še zmirej nekje čist doli. Ne, Tako da, sploh si ne moram zamisliti, kje so ble po tem. Ja, je, če gra se bojno, pa je še zmire 8 cm vek. Ja. Tu sem dala na koncu neke povezave. Če koga zanima, mislim malo več o tej humanitarnih pač zadevah. Uh, kje se lahko nekaj najde o tem, nekaj je tu iz Evropske unije, nekaj je iz Združenih narodov, nevladno organizacijo in potem mednarodni rdeči križ. Kako se pri tem pojavlja? To je to. Hvala neka. <guljivno> ja, še da Ja, seveda, seveda. Zdaj, e, da postaja rdeči križ v ja pol mesec. Pa, tako. pa in tako dalje, ja. vezane. To ni na religije vezane. Ne, mislim, ja. na religije vezane. Obstaje, pa ja. Koliko je tu sodelovanje, koliko je tu mese manjega konkuriranja? Um, torej, kar se tiče rdečega uh, križa in pol meseca, to ni na religijo vezano. Hmm. Ker Rdečji križ, pravzaprav ta zastava Rdečjega križa, ne, ta Rdečji križ na Beli podlagi je obrnena švicarska zastava. Yeah. In tako je pravzaprav to nastalo. Yeah. Rdečji pol mesec je nastal na prisilo Turčije po neki turško, ne vem kakšni vojni. Um, in meni se zelo, da je to Atatork nekaj tudi imel Tu, Tuško-Grška vojna. Ne vem katera, tu, v glavnem tuško neka vojna. da ne znam, V glavnem, potem je nastala tudi ta zastava z pol mesecem, ne, ki pa je izdelana na osnovi tega vdečega križa, pač te zastave z rdečem no, To je ne. ne? To je ena od alternativ, čeprav zdaj obstaja že večja alternativ. čas je obstajal celo neki lev na insistiranje Irana, ko je bil še kraljevina, nekaj takega, ne vem kaj je, kraljevina, šahrojina, ja. um, potem je obstajalo vmes še, ne vem kaj, še nekaj vmes obstajalo in potem pa je zdaj na praktično tudi pod prisilo Izraela dodal še en eh, znak, to je pa eh, di diamant, to zaimenujejo diamond. To Koliko bodo. ljudi ve o tem, ne vem, eh, ampak to je en dodani, tretji znak, zdaj, zdaj so trije trenutno v formalno, ne? Ok, vizve, da je Hamas obstaja. Hamas? To je druga zgodba. To je druga zgodba, znam da, to, ja. to bom mislil, eh, nikakšen sem bil s prijateljim do njihovi v Ameriki. Ja. Ena izmed protestansijske rodin, ja, ja. in je zlupnik rekel, dajmo zbirati za humanitarno pomoč za pripadnike naše cerkve v te in te da, da. Ja, ja. Se s vsem opravičujem. Ja, ja, ja. Kako vsega vsega crke, obrazni, se srečuje, se kako to ubira, ne ubira? ne bi ni, po mojem ni in ne bi smela biti, ker mislim, vsak si lahko izbere neko določeno skupino, kateri bo pomagal. Ne? Z, hva, mislim, Bogu, ne more neš, Bogu, ampak v takih velikih nesečah je za dost ljudi, ki potrebujejo pomoč. Tako da vsak si lahko izbere pač skupino, ki mu je najljubša. Tako potem ostali, ne? ne? Zadost je tudi me, teh organizacij, ki pomagajo. Mislim, vse obstajajo različne te verske organizacije, tudi, ne? mislim, protestanti, potem obstajajo Catholic Relief Service, recimo, ne? potem mi obstaja ADRA, je, to so protestanti, potem obstaja Islamic Relief Service, e, oni manj sedežo v Angliji, me se zdi, Islamic Relief Service, eh, zdaj, to mi pada najprej na pametno od teh... Eh, Am ampak zemljena, si Am, ampak paša, vsi, vsi delamo isto stvar, ne? Tak, da, naj, oni pomagajo tistemu ki pripada njihovi cerkvi. I te si ste si jednako najcervični. I jaz bom pomakala tistemu, ki je iznen te cerkve. No, to smo mi pažati. Če, če razivamo islamnih eliz servisne, ja. v Indoneziji, Tsunami, ja. ja. tam je najlipo, največja islamska država in tako prej, zdaj pride ta islamnih eliz servis nekaj nekaj, in pojdu, kaj danet cerkva paža, si ti, Ne, oni so v glavnem že povezani z pač, cerkvami ali pa mošejami. Ne, ne, ne, Zdajte, vsake, da oni, da da oni grejo najprej tja in vprašajo, če lahko pomagajo njim. Ne, ker ti izmira imaš nekega domačega, domačina, s katerim uh, vzpostaviš povezavo ne, in potem uh, deluješ skupaj z njimi. V glavnem ne greš sam nekam in zaj nekaj delaš, kar češ. Ne v glavnem takšno organizacijo, mislim vse praktične organizacije delajo z lokalnimi partneri. Za rdeči križ, s katerim jaz mam največ pač izkušen uh, na terenu uh, dela delazmere v sodelovanju z domačim nacionalnim rdečim križem. Ne? Torej, zdaj, če nekdo iz Ženeve iz tega sedeža mednarodnega rdečega križa gre v Indonezijo, prvi naslov, na kateri bo šel je Indonezijski rdeči križ in bo tam vprašal kako lahko pomagamo. Če je recimo to Islamic Relief Service, oni bojo se v Londonu vsedli na letalo in bojo šli verjetno v ispostavo Islamic Relief Servicea, mogoče v Indoneziji če obstaja zmirej, pač permanentno, če ne pa verjetno v največjo mušejo, ali pa pač njihovo neko organizacijo ne? in sprašali enako tam. Zdaj malo improviziram, ker nisem ravno seznanjena z, z organizacijsko strukturo Islamic Relief service ne, ampak o, o, v vsakem, v vsakem takšem, pri vsakem takšnem primeru vsaka organizacija dela z neko lokalno organizacija. Kogaj se bi na terenu do vaši v glavnem se tudi, financirajo, financirajo ljudje iz sredstev programa, iz programskih sredstev. Torej če se naredi neki projekt, naj en zaist jasno recimo manager tega projekta, potem moja plača eh, gre iz, iz projektnega projektnega budžeta. Če so šimo Slovenci se psi berušilini v Turčiji Ja Jaz mislim, mislim, slovenska vlada, da je to bila donacija slovenske vlade. Ali pa podjetja, ja, mislim, staj, donatorji so lahko različni, ja, pa lahko pa je tudi gojska, pa kako, kako je to potem tudi na nek način mm -hmm. pač slovenska donacija. Ne? Ja, pa se mi je deli. Torej, to potem na, na, na, na, na, na, Osebno mislite, ja, jaz? Ja, da Ne, ne, ne. ne. To, v glavu, zdaj jaz Rež ne, režim, da se v, v širši javnosti dosti krat govori tudi o tem, koliko stroškov gre za pač take zadeve, ne? da več gre v plače, kot pa gre v, v neki projekt, ne? da gre v tem, ki, ki rabijo pomoč kar ni ravno res, no jaz za druge organizacije ne morem povedi, ne morem govoriti v imenu uh, Združenih narodov, ampak vem pa, da zrdeči kriz, križ, uh, uh, pač uh, budžet, v uh, glavnem je 7% za onih overheads, kot pravijo, ne. Uh, ja, ja, ja, torej 7% nekako maksimum. Pokaj pa tudi volunteers. Tudi dosti. To pa glavnem potem so pripadniki nacionalnega rdečega križa, če govorimo o tem sistemu. Ne. Potem so to pripadniki nacionalnega rdečega križa, ki pa razni tistih, ki so zaposleni na sedežih, ne, so v glavnem volonteri potem. Lokalni tam, lokalni, ja, ja, In ti potem majo se zmeniš ali za neko malico ali za prevoz lokalni, recimo, da pridajo ne, nekam, kje so potrebni ali pač ne zadejajo. Pač. Je zelo različen odziv poslov, kajti zdravniki in so tudi od tega odpirajo, kar se odziva kot voluntiers. To je tudi odvisno od države, da različno, jaz v različnih državah, uh, ker je tudi raz, različno razumevanje termina voluntiar. Uh -huh ne mislimo vsi isto, ko rečemo volunteer. In potem nekateri, recimo, so takšni, ki ne zahtevajo nič, ne, pa pridejo ne pridejo vsak dan, pa pridejo, pomajo čas. Potem imaš drugo neko kategorijo, recimo, ki pridejo vsak dan, potem zahtevajo mal, vem, recimo malico ali pa malico in uh, prevoz, ne? da kupiš pač karto autobusno, ali pa lezniško, da pridajo do neke lokacije, na kateri so potrebni. To je Ja, to je tudi volonterstvo. Ne? Maško tudi države, kje je volonterstvo plača, čeprav to nekako ne gre skupaj, ampak to je tudi kot tisto, ko recimo donatori krvi, ne, v nekaterih državah je to plačljivo. Ne? Ti si... Dobrovoljno, ne, pač greš delo, da je, ja si dajalec, ampak, ampak prav hočeš, da ti to plačajo. Ti se pač sam odločiš, to, se, to je potem nekako volunteer, my volu, pač voluntarily I decided to do this. Ne. Nima noven prisivo v tem smislu, ne, ampak jaz pa hočem, da mi se to plača. Ne? Mislim, to so tako različne interpretacije potem. Ne? Isto kot jaz, jaz ko smo prej slišali recimo, da, da je krim plačljivo, to je to bilo čudno. Ampak smo različni in različne države imajo tudi različne interpretacije vseh teh terminov. Naše knjubki se bojo čudili, če bojo voda, prevoda, kaj je bilo zastojno? Vse ni zastojno. Je, yeah. ti se je vratil v kar tijek da ja. se je bi moraš plačati se to, če tvoja deževnica pred kanalizacijo. Nekdo je plačal, da si je vkral. Ja. Mislim, oče me zdaj da se vode spis, plačate. ne No, Pazi to, da je pa vodo pripegne dovolj, da odpiš bil, pa to pa igrolično ne mori biti se stojeno. Recimo v, tam, na, kjer pa če imajo vodnjake, ti ti vodnjaki se ne plačajo nič, vodomena voda. Ne, ne, tisi vodnjaki so vli skupni in sveči Ja, pa voda tam not ne stane nič. Recimo v Hojjamanji, pa zdaj v Indiji, pa nekje pa bojo tudi to vodo, zelo so žel, to vodo kasirali. In celo državnico so kasirali, pa to si mišljali. Dobre, da ste vi vračali nekaj let po močnih, da te zrovnih na istih, daj bom pa zapravo zavrati razlike? Ne po gosto ravno. Nimaš ravno toliko prilik, da greš nazaj. Dobre, vladni ljudje opazujo pa poročaj, da uh, sem ravno. Opazujo lokalni in pa ostanejo, različni ljudje potem ostanejo. Še je recimo jaz v glavnem pač sodelovala pri tem v prvem balu odziva, ne, torej, ko se nekaj zgodi, jaz na glavnem, uh, potem je tam tri mesece do šest mesecev najdalje, ko neki nesreči, recimo na neki lokaciji, potem pa za opred je to drugo. To je drugo, da je en kamen narednih, da je posebne ekipe, opravljala. Posebne ekipe, ja, ja, ja. Jaz sem poročala, recimo jaz poročam v začetku, ne, torej, ko se piše o tem, kakšne so potrebe, ko se dela assessment, ne, Uh, asesmentovnic in tako dalje in potem se monitoring dela ne? in, in uh, potem pa priduj druge ljige, mislim, jaz sem že trikrat imela toplotni udar, tako so meni zdravniki priporočili, da več sploh nekogim po uh, vročih krajih, uh, znaj, koliko je to izvedljivo, ne vem, ampak… Uh, Na tudi, dan, da je malo zoročenje sreč, ne? Uh, Ja, ja. Na Islandiji, Islandi, mogoče spet v Henika, kaj takšno. Samo, Samo tam ne rabijo ravno pomoč, mislim. Nih in do se, ja, da se znajdejo sami. Vsi se se nasirili, Če bi vse izvoljeno rabite po nekako dodatne tudi ne? monitoring tako Vremen, tudi, je? Kaj, kaj se na, se impact, impact assessment, ne? Pa je morali iti, ja, ja, to, da, se to se dela. De, je to, morali Ja, to je v glavnem, jaz sem se izobraževala v tem evaluations, ne, pa ja. monitoring, pa assessments in te stvari, tako na sedež vrdečega križa. Potem pa sem pa tudi na to šolo v Kranju en čas. Nisem njo končala, moram povedati, na podiplomski študiji, ampak na project management, ne? pač nekaj, nekaj stave. To je bilo podiplomski in en čas bil, uh, imenoval se pravzaprav prav prav prav Management of non-governmental organizations. In ko se je to ustanovilo v kranju, sem se jaz zaletela in šla, potem pa me nekam po določenem času minilo, ker ne nekaj izpitov sem Pravi, ampak tudi, kako pa nisem nikoli. <laughs> Dejstvo je, v ni prvi na takem terenu. Dejstvo je, okay, da ni prvi na takem terenu, ki je bil lepo, ampak je tudi z zardečim križem začela prav, prav med vojno tu v Jugoslaviji. Mm. Tako da mi je to bil prvi teren. Kot rečete, se je zgodilo 800 ljudi, A Indijani. To sem pa bila v malo drugačnih razmerah, ker jaz sem. Jaz sem pred vojno v Jugoslaviji delal na ministrstvu za znanje zadeve in uh, kot del slovenske ekipe, recimo kontingenta, kak so mu sem, uh, krat, kako so temu rekli. In takrat, ko sem začel no, ja, 88-ega leta, tudi sem bil v Indiji to sem pa delala na jugoslovanski ambasadi v PDV. Ja, bilo je veliko vroče. Velik motiviranje. Ne, že zdavnike. Ja. Tam je lepo vročaj, ja. To so bila osmdeseta leta, potem pa sem začela v desetih letih, ko se je vojna začela, ne, ker sem potem naglo v Beogradu postala tujev, tuj, stujka, čez noč praktično, ne, potem so me ven iz službe in potem pa, um, zdaj, večina se Slovencev vrnila v Ljubljano in so tu bili pravzaprav veka osnova ministrstva za zvonanje zadeve v v Ljublani. Ne. Jaz sem pa ostala, ker sem imela tam uh, fantam takrat in sem rekel, ja še malo tu ostala, videla, kako se bo situacija razdijala, ker tudi nisem mislila, pravno letna vojna ratala. Ne. In, um, potem pa se je iztek, pač, izteklo, pač kako no? se je izteklo. In pa začela delati pri med Narodni vrdečen križ v Belgrado, kjer so rabli prevajalce in tako sem nekako prišla na no, odprav. sem jaz tudi v prevajalski službi v ministrstvu za danje zadeve delala. Jaz nisem bila v diplomatski službi, jaz sem bila v prejbalji in, in tako se potem nekako... Ti imate več šakih poti naredno? Veste kaj, sem jaz sem vse skupaj malo... Jaz sem zdaj freelancer praktično, jaz nisem več zaposlena v nobeni organizaciji, jaz se zdaj v glavnem ukvarjam samo z izdelavo poročil, evalivacij, in s takšnimi zadevami, ker, kot sem rekla, zdravniki so mi priporočali, da ne hodim več pre, preveč uh, v take kraje in se tudi ne počutim ravno dobro, če sem preveč v teh krajih, predolgo, ne preveč, kot predolgo na izcem mestu, na ven 40 stopin in, uh, in potem pa uh, nimam parada, kjer na centrali, ker jaz pač nekako bila vezana za Rdeči križ, ne, jaz sem zdaj kot freelancer, nekako tudi sodelujem z nevladnimi organizacijami drugimi, ne. Uh, ampak manjka infrastruktura, ki jo je več prišla, ne? Tokaj, ne zmiraj, ne izmiram, ampak včasi. Recimo Oxfam International ali pa care. Ni to samo, da, da, da nima infrastrukturo, to tu je tudi, da, da, nekako zunanje sodelavce iščejo takrat, ko hočejo imeti malo bolj objektivno, recimo, oceno neke stvari, ne? Nimo da samo, da nimajo koga, ampak recimo nekdo, kdo ni sodeloval v neki operaciji, ne? ker ti, ki sodelujejo, so v glavnem preveč vtemnoti. Nim je vse ali skupaj, ali pa je vse grozno. Ne, ni neke sredine. In potem pa nekdo, ki je malo oddaljen od vsega tega, Se pa spoznana sistem, torej ne, je v tem sektorju, da tak rečem, je dostekrat uh, malo bolj, ali skuša biti malo bolj objektilni, ne, nek, neki določenih določeni, določeni situacije možnost možnost ma, ja. ja. Tako da... Ja, če pa si... Zdaj no. Ja, ja, ja. se se zavadilo, kako še Zato, ker sem no, iz Maribora, pravzaprav. Ja. In starši moji so tudi tu bili, no, med tem je oče umrl, mama je še živa in tudi že stara, pravzaprav, ne, tak da... Pravzaprav. Tudi nekako, ja. In jaz pa že tudi, mislim, nisem v letih korona, moram samo v pol letih. To, to sem že dala skozi, jaz. No. We've been, been there, done bad, tak da, mirna, kar se tega tiče. <laughs> Mi je malo že tudi naporno biti stalno v nekem kočku. Zdaj gledamo no, na temi čenega, tega sklopa. Zdaj vi dejansko ste ogranavali ogromno ljudi, depuro, tukaj. Na ja. pravi, da je rečeno, da je se, pravi, ki so že takrat tak, niso bili nič in že niso nič, ki jih Ali te institucije skupnih močeh vendar ne pomenijo, da imajo ti ljudje vsaj možnost, da so preživeli v tem. Ne, no hišje za to že mm -hmm. ne doseči. Ampa ti paš obnem ne živiš samo od hiše, ne. Ja. Nebav, potem vse krivda tega ljudi. Potem tudi možno da dejansko stopi za eno hišje, da je malo manj resno recimo. Mm -hmm. Uh, jaz sem se štokosirala na te hišice, ker se mi je to zdelo nekaj dobro. Ne, ne, to je samo en del, ne? to je samo en fragment, ker so tu različni, recimo po naravnih nesrečah, različni programi. Ne? En, en, recimo, to, kar je zdaj tudi zelo in, in to je tudi na Haiti ove, zelo ove, nekako, bilo potencirano se mi Pozitivno ali negativno, to je še vprašanje, to bo neka evaluacija povedala, ne? Ampak dosti je zdaj trend na teh cash for work programs, a, potem voucherji in tako zadelej, torej, da se ljudjem dajo možnosti tudi, a, s, da dobijo, a, torej, finančna sredstva, ne, direktno, da nekaj zaslužijo, in da potem s tem si lahko kupijo ono, kar je njim potrebno. V glavnem pa je potrebno, recimo, če si ribič radi šla, pač čon, ne? ali pa tisto mrežo za, za riba, dakle, da si lahko ljudje potem sami uh, izderajo, kaj, kaj rabijo ne? in kaj si želijo praktično in potem začnejo s tem spet delati zelo poposto se tudi so različni tečaje, recimo za ženske da se učijo šivati pa potem recimo odprejo kakšno delavnico, ne, čirilsko kaj takšnega. Torej različni programi, različne stvari, potem skušajo ponuditi. ne? Takda Bozgornenpiti, to, to ni na vezi, Bo hmm. zna, to. storba. Znate vi Bangladesh pa rezultate tistega Bankirja, ki je drugo, drugo, drugo, drugo. Ja. E, ja. To je micro, microcredit, ne? Ja. Ja. E, os, jaz to nisem preveč sprema, ker to je tudi v razvojni, razvojna pomoč pravdečno, ker to je nevpisto... Pa, to pa to, banka, noc, da dva, to, to, to. Ja, to, to, to kar To, kar Junus nudi, to tudi izven tega tudi. Ne? Ja. Mislim, pravzaprav izven tega nudi. Vsak dan, mislim. <coughs> v vsak situaciji, ne v vsak dan, tako v vsak dani situaciji. Ne, da bi ja, lukaj neče umenja, ne ravno ne zareči. Ja, ja, ja. On, jaz, mislim, jaz vem ono, kar verjetno večina ve, in jaz ga nisem detaljno ravno spremljala. Nekje sem celo zasedila, da sem mu v Angladežu potli za sesto bankov, zato nekaj je bilo s tem, mislim. Precedni zasedanje vladega iz to dela izriniti. Izriniti. Zdaj, reka kako se je to končalo, mislim. Mislim, da je Ja, tako da tudi, tudi se verjetno dogaja vse mogoče, ampak, kolikor vem, ne, je pa, kar se tiče teh lokalnih skupnosti in revnih, in on v glavnem pomaga ženskam tudi. Ne. In zdaj je tudi neki trend, da se denar da v roke samo ženskam ne moški v razvojni pomoči. V razvojni pomoči. Ker ne, ne, ne, še, še, ti ne priješ, ko se je v prilunostevo tudi zato si mislim, usipani na vangadeški vas. Ne, ba je, je dokazano, da se od tega denarja potem tudi nekaj, s tem denarjem nekaj naredi. Ker moški so, ba v uh, velikem delu uh, ali popili ta denar, ali ga izgubili na kocki, torej, uh, Mi smo vljavi študijo o tem enih naših salotovih, vevo študijo o tem in to, tako, kako pravite, dve stvari se bistveni po tisti študij. Ženske so druga, drugi za varščino. Ja, In volje beseda ni treba papirja. In je vračanje z vanšega to izjemno Vračene ni dobri 60%, ampak preko 95% pri jimu se v istri bitiš. Tako da je to manjšno in izjemno dobro. poslo. Ja, ker ženskam je pač pomembno, ne, da prehranijo svoje otroke. Pot, jo, je to pa zavolj, tako samo, ne. Uh, prehranijo svoje otroke, ne. Tako da... Uh, Zdaj, Zdaj. jaz mi na poroški, te pokliček ko prijem, da mo Ok, ok, vse to. Zahvaljujoči je ker že nekaj tudi je ja, ja. bilo s tem uh, serija, s tem je je bila na Namibiji. Sicer da je bilo na slabih tisoč ljudi, vas, so izvedli, pa izvedli projekt. Uh, Vedejo, kot je v poziciji ime, tam je dejansko, praktično vse ženske so zelo uh, samo iniciativno in smiselno, in uh, investirale denar v življensko, frizersko, pekarno, in vse, ki do pol moških, uh, je tako sve, ki je denar zapravil, Pripiš, da pol možki pa tudi od prvo izdedal, odsignal mizarsko, da pri ženskom krajih mora zavupati kod možki, v tem primerah ne pomeni pa, da so možki totalno iluzeri. In je tudi ljudi kot takih, ki, ki so no, tvar razumeli in, in morali. Ja, Ja jaz ne mislim, da so vsi moški iluzeri. <laughs> Ampak, jaz govorim pač to, kar sem nekje prebrala, zakaj ne? ne so, ne so preližno, se tako odločili. Ne? To je približno polovica moških, ja. pa je znači zaprita. Ja, ja. Ker ja. to sem nekaj, ko sem čitala nekaj malega od teh micropredic, da sem pač naletela na to informacijo. Zdaj, pač se povedali, no, če to lahko potrdi to mojo informacijo, jaz je odrivena, nekaj ja. pač to pa naleže v ja. doplece največjem ja popolaci, ker devet so ljudi, vem, da ni tisti statistični normativ, ma kateri bi lahko pravila dogoča. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. uh, med enko, ta tip je pa to nekaj tausend, ljudi uh, na ta način. Ja, yeah, yeah. uh, In je to verjetno yeah. bolj, kako yeah. uh, se reče, s traditično relevantnih podatek. Yeah, yeah. Ja, ja. Ker da način tak. To, da to, kar ste mi počeli reši najhviščno stisko ne? in cilji, ki imate se tudi to dobro zame, pa nima kot potem to treba spod Ja, pa v glavnem to, kar se uh, pač uh, na novo postavi, postavi polne sreče, to se potem uresniči. Hišice se pač seveda, da do smo tudi od sredstva, kot rečla, ne? koliko imaš sredstva na razpolago. Uh, zdaj pa kako vsi ti želijo dalje, ne, po, recimo, desetih letih, to pa potem, da, te Impact Assessment, kot sem že rekla, uh, ocenijo. Samo, da, da to ni zelo pogosto. Mislim, da se gre nazaj in se o tem uh, potem poroča. Mislim, to so dolgoročne poročne stvari, ne. Recimo, zelo, zelo uh, pomembno je to v prišolstvu, ne, če se, recimo, nekaj z šolskimi otroki dela lahko o nekaj nesreči, pa v konfliktu ali po konfliktu nekje, ne, Potem se zdaj otroci v nekem programu, ampak ti so pogosto tudi uh, psihološko obarvani. Ne? In potem pa uh, recimo donator poče uh, vedeti, kako je bilo potem s temi, ne? V, tej, v tej šoli, so oni boljši, mislim, kak, kak so živeli dalje, recimo, ne? tak splošno. Ampak ti to ne moreš poročati o tem, čez Šest mesecev, pa eno leto. To lahko poročaš šele po desetih letih. Malo čem vidiš, kaj se potem izcinijo iz tega svega, kako so končali ti ljudje in kje so. Če so, če, naprimer, če so zdravi, ali niso zdravi, če imajo kake posledice po konfliktu, ali nimajo. Malo imajo posledice kot neki drugi ki te otroci, ki, recimo, ki niso podi te programe, šole, kaj tače. Ampak to je vse dolgoročno in to se ne odločaja v glavnem organizacije, za pogosto, da kaj kakšnega dela. Ampak mislim, da bi jih zdaj natori počasi po primorali. To je to dan, da je vprašanje, ja, ali je resnico? Nas je. Moje zelo pomembno vprašanje je, ali imamo odobriti. Ja. Ko so otroke v takšnih šumi vprašali, kako bi bili v Bližni Južni? Alarh. Mislim, to je zelo pomembno. Zdaj, če govorimo o šolah, pa, pa sploh o šolstvu, pa o trocih, ne, je to recimo ti Child Soldiers ne, v ja. Afriki. To je zelo pomembno, ti programi tam so zelo pomembni, ampak uh, ti ne moreš novega spremeniti v pol leta, ne, ali ga vrniti na stanje, ki je bilo predno, so ga odpeljali v... Pa zrašno vse tako da je to, pač ja, tak, da to je res dolgoročen projekt. Bolj še konkretno. Ja, ste unice pa organizacije, da tak se srečevali, da je tekst ali se začrtimo z gledati v svoje stopini, se bo s sam z otrokom, kaj dej. Ja, ja, oni se potem v glavnem z šolstvom ukvarjajo, ne, in s, organizirajo otroke tak v, v vseh, enostavno spodbudijo spet lokalno skupnost da razmišlja tudi o tem, da otroke spet pošljejo v šolo, ne, potem imate awareness programs ali neki advocacy program, da recimo hčerke pošiljajo šolo tudi, ne samo sinove ne, in take stvari. Ja, s tem se potem glavne unice ukvarja. Ali pa tudi gradijo. Meni se zdi, da gradijo šolske zgradbe tudi, čo se ne moti. A pač šolske, mislim, so lahko do vrtci, ne, ali kaj So otroke ja. Ja, ja, ja, ja. Ali pa kakšni mladinski center, ne, pa, so tu kakšni programi potem. Mislim, da je tu na Haitiju tudi bilo dost, ali še z Celo slovenska vlada je eno šolo malo zgradila na Haitiju. Če že v šoli govorimo. Kaj bo naše misionarje, pa to ste resili? Ne, vredili. misionarje pa ne, misionarje so v glavnem Afrike, jaz pa nisem ravno. No, ampak in Hinova je olaži. Pa, uh, pa vezi, tam je v glavnem to, to, kar se tiče, to, kar smo govorili, ne, ta Christian, Christian Aid, pa Catholic like, Relief Service, ne, Christian Aid je še ena, ne, Catholic Relief, Relief Service, pa ta Islamic Relief Service, ne, to so organizacije, ki delujejo, ampak ne na osnovi misionarjev, ne, ampak So to tudi nekako tehnično osposobljeni ljudje, ali pa strokovnjaki, ki potem v okviru pač njihovih organizacij sodelujejo, ne, ampak misionarje, ne, jaz ne moram povedati, da sem kakšnega misionarja srečala, Je še novega Slovenca nisem srečala, misionarja, ali ne misionarja, mislim, jaz moram povedati, da jaz na terenu enega Slovenca nisem srečala. Kako so rao, italijane Pa ja, ja, ja, ja, V 20. letih nisem enega Slovenca, mislim, ki ker strača. Ja, ja. Skr niski več Ja, ar ne? mm -hmm. ja. ja, deti kriš spuk, ni dejav, mislim pa ne z kadrom. Mislim, če pošlejo kakšno donacijo komu, ampak uh, mislim denarno pomoč, ne kak takšnega, ampak uh, mislim, da so v 20. letih kot jas Vem, nekaj večjega samostojnega, delali sam v Pakistanu, po resno v Pakistanu, ki je bil pa 2005, se mi zdi. Um, takrat so imeli tudi na veliko reportaž o kako so poslali pos, neke posteljne, posteljne madraca, nekaj ga so pošiljali, um, so imeli na veliko reportaž tema. to je bila neka samostojna akcija, recimo, oddeče ga Slovenija, pa drugače v glavnem oni denarno, komadov med narodnim tem, tem operacijam. Ampak ne mislim zdaj sam na redejči križ, mislim na sploh, ne, mislim, vse lahko recimo Slovenec dela tudi pri Združenih narodih, lahko dela punicefu, recimo, ne, lahko dela, kaj jaz vem, za islami vlijih, če Ja, tudi, zakaj ne, mislim tudi, ali pa Adra, recimo Adra je v Sloveniji, se mi zdi kar precej zastopana in to je ta prot, protestanska pravzaprav, ne, Organizacija, mislim, da je to. In uh, mislim, tepotehnična pomoč kateri koli organizaciji. Ne, uh, ne. enega nisem srečala. Nisem se dovolj, da Ja, mogoče. <laughs> Lepo nekaj ljudi še bilo iz tega projektnega menedžmenta, ki recimo vse skupaj to voditi in organizirati amenitak državah, ki do recimo nam vstreči Italije, se se tam mesta družijo ja. segurno Italiji, ki Mariovič na trenutku nastane, ampak ja. je ponavadi se sreča evropske Italije, ja. ki je vse skupaj v enem sistemu pomam, pa recimo tem državam na šibirankih pokere. se mi, ja ne, na kam se danes po Urbana tretje bila pa tam šibirankina, da ko starejci državljani napram tukaj, ki bi mi pa sistem poznal. Ja mislim Italija ima zelo močno ocelno zaščito in ima zelo močno police priš pravo za pravo, službo za domače Potrebe, to, kar se italijanov tiče, smo lahko mirli. Čeprav na prvi pogled to zgleda, mislim, ko se cela vas ruši ne te cerkvice mm. pa vse te kamnite hišice stare, srednje veške, in tak dalje, to na prvi pogled zgleda grozno ne? in je tudi lahko dosti žrtev, ampak kar se Italije tiče iz tega zonega kota, se mi zdi, si bodo še pomagali sami, mislim, vsaj lahko tudi sosedje pomagajo, mislim, nič hudega, ne ampak tu ni nekega, tu mislim, da ni primernivo, pravzaprav, ne, v državah, kot je Šrilanka, pa um, ne vem, kakšna druga azijska država ali pa afriška, mislim, v Afriki pa sploh, ker v Aziji so še nekako bolj zorganizirane mnoge države, ne? Um, ampak v Afriki pa, pa sploh, Ker to je, že, to je neka državna infrastruktura, ne, ker država sama mora biti sposobna sebe obvarovati in praktično potem svojim državljanom pomaga po neki neseč. To je prvo, to je prvo in osnovno. In potem pa še več, če ni možna država sama sebi pomagati, zaprosi za pomoč, ne? Potem je ta pomoč lahko bilateralna na državni ravni, torej lahko pomaga ena država drugi državi, kar nima veze potem z nekimi humanitarnimi organizacijami, lahko recimo Nemčija pošle ne vem, eno milijardo uh, evrov Tanzaniji recimo ne. To je potem na državni ravni, ne? bilateralna pomoč lahko je, lahko pa se zaprosi potem za humanitarno pomoč mednarodno, to so neki apeli, ki se potem pač javno objavijo. Ne? In tam z je recimo tudi nacionalno društvo ne? In potem se tudi ta apel države objavi v, v vseh praktično glasilih mreže nacionalnih društev na svetu. Ne? če govorimo o tej organizaciji. Um, združeni narodi pa tudi, ne, mislim, dogaja se recimo, da neka država reče, mi ne rabimo mednarodno pomoč, mednarodna javnost pa meni, ja, rabite. Recimo, to se pogosto z innim dogaja tudi, ki je močna, ne država in je nekako že uh, kotirana kar visoko, ne, po standardih nekaterih ekonomskih, In potem pa, pač, če se nekaj kaj zgodi in potem mednarodna javnost je že pripravljena pomaga, da je ne lahko, to sami. Ne? In potem pač spremnaš situacijo, ker ti brez, brez poziva določene države ne smeš kar tako it, ne? ali ne bi smel. Čeprav se je američani v Indoneziji ravno to zgodilo, ne? ker oni so slučajno imeli ladje in etalo nosil, je ravno pred Indonezijo, takrat, ko je bil potres v pa stacionalni, potem je Banda Ače in ker pa je Banda Ače takšna država, ki je bila relativno zaprta ne, iz političnih razlogov, uh, pred, pred potresom so izkoristili situacijo in tako ponudili svojo pomoč ne, vojska ameriške, no so bili pravzaprav prvi, ki so pristali v Banda Ačeju po nesreči in pomagali. Ne, ampak je to bila odlična, odlični scenarij praktično, da so prišli v in Indonezijo in ravno na to iznamo področje. Prav tako bi da je to bila zika, taka No, to je za ja. no, to še, v ja. srednji Italiji, ja. ko je bil potres v srednji Italiji, je do organizirane pomoči trajal približno dva dni. Ko so bili potresi skupaj v obalje luke, je bila organizirana pomoč v šestih urah. Zdaj, odvisno te, kaj kaj mislite pod tem, da je bilo potrebno, zakaj e, za je bilo potrebno si... dva, dva dni, mislim, da bi se zgodilo? Ja, kaj? da zbrišš šaufal, pa da, zbogere, da nekaj, šaufel, šaufel, ne moreš tak hitro in priti zgaverje. Še sigur, Ines, ne smeš zvagerje mit, ne, ker Zgabar, moraš tako, mora. ne, ne, prvo moraš iti, psi, recimo, ne, in s takšnimi zvarike. To je search and rescue. Zdaj, da ve, še videte, ko je bil po preziskom mogoče, po mogoče, ne. ne pa v šestih ja, urah je tam Ne, ne, prvo, in... ne, v 6. urah, ker uh, prvo gre, prva je faza search and rescue. Torej, dokler ne, je to nekako Torej, se ne Pa ja, pa ti ne moreš tagerja no, meti na nekoga, pa na neko ne ne ne no hišo, če ne veš kdo je noter, ne? ali še kdo živa ali ni živa, ali če je splop do notera, ne? ne moreš prav to uh, Ja, ne veš ne čim Jaz vem, ja, da če še, v šestih ura in skopijo in manje luki, ne, je ja. zadeva v šestih ura je bila zavarovana, brejšilci, boljnice, poljske boljnice, vse je špinava, ti so pa že kupili ali nito pa ne. Um. Ja. Dobro, uh, ne vem, ja, mislim, jaz ne rada govorim na pamet, tak da bi morali iti nazaj gledati, kaj se je dogajalo in kakšna poročila so prihajala vem, uh, z tega področja, da bi lahko potem kakšno oceno dala, tako na pamet ne rada govorim res, Kar se je tega uh, biti. si ker to da to s temanjšam od vsega, ne? pa nekaj nekaj poznaje ne države, to so pejražne poplave na Savi, ja. proti Zagregu, ja. in smo od ja. Zelo pač tvojskih tega in tudi gremo, Ja, samo po plamestu drugačne od ne, ne, reči, krena, sporena, ja. zadeva je, špila v trenutku. tam ja. je mogoče, en, okay. da, mogoče tam tudi nekaj špilalo takoj, ne? ne? Ne, ali, ne ni, ne tako je Ja. Vse, ker je še po treh mesecih so spavali še to, izvedeli hipoteke, to to imeli. to ni v Ne, ne, potenera, kaj A, če mi, ne, to pa je to, se ne, s manjo, to je problem na če ni može, ne, snima, snesna, zemljaj, ti ne, ne, ne, ne, ne, A ja, tak to je, pravo. Vse zmeri obstaja javna površina, tudi na kateri se vako... Ja, očinko nekaj, snabijo. da na da z nekaj, če si na javni površini, ne glede da to takoj, koliko generacij. Tako je po nesreči, ne govorim zdaj 60 let, mislim, čez 10 let. Ne, ne, let. Zato, tako zato se vidi razlagali, ti za... Ja, to je zato, pa, pa eh. to je pa popolotba. Ljudje živijo ja. generacije ja, nekje, pojba ni za nikoli medel, da bi to pač morali z nekimi papiri ja, zabeležiti, in država reče to ni tvoje. Ja. Ja. Ja, to je spet politična volja, ne? ker nekje se to lahko pač reši s uh, politično voljo, nekje pa ne. ne? Nekje pa ni niti potrebno. Zasloveni ne? je tako podale, da v neravnih srečah, v vojskah in ostalih katastrofah si dožem pomagati za svoje premoženje. To pomenite, svakaj zdaj eno blok kategori tista nima, ta spremenira še tolišče. Nekaj del kogaj zelo? Žotoviče, to lahko ja, postane, ne moreš Ne može raviti, da ima kontejnerje, no, no? Še še še To so pa samo odloki. <laughs> na. na to, ne, to pa, ne, to pa, ne tudi sam, potem v na dolgo let nazaj, in človeka, ki je, je plavil na zračni bazine, mislim, za napihne, ga odneje se proti Italiji na morje. In ena lastnica ni dovoljila, da bi se njen čolim, motorni čolim zelo, da bi vseh glede reševati. E, pore, vem, kak so do nekega čolima prišli, ko za tistega ki ne? Ja, to je pa premalo empatije, <laughs> mislim. Pomla. Ja, ne, ne, ne, ne. Ja. E, Naši so javoli v no? da ona ni dovolila, da uporablja čovne in je bila v Nemčiji kaznovana. Ne, in to ne. Stani, je klasična kaznovana. Ja, kaj neki, da dure. Ja, ja. mislim. Ja, Najboljš je, če vidiš, da se nekdo vtapla, da sam ponudiš čovn, ali pa sam s čovnom greš, ne pa da te nekdo mora prositi, da daš čovn, čo viste, da be, to bi bilo, to bi normalno, če se nekdo ne. vtapla. Ne. No, vse pravi pa kazovano, da je bilo nekdo očila. Ja. Visto, to je bilo dobro, da je bilo sam ne, ne. ne ja, ja. Ja. To pa, sve, da jaz tega izkušenja nima. Verjetno tisti, ki so hoteli tačun imeti sebi turisti, ne pa neki reševalci. In zvek, ki jaz nemoj enkrat če se Ja, pa se potem je vse da tega len spraviti. To je recimo res ne nima radi, recimo, pa je kdesto sreča čov z temi begulce, recimo, se morajo staviti in te begulce zrepeti na Je In v tem kaj nekaj je delato, da mora svoj tovor dostaviti z njim. Je bilo film, ki je posnetek, ki je bil, mislim, na francoska radija, do čeloma z avsiškimi begunciami, in se je Ja, ampak je to v bistvu s tri pokaznovan, kak mi je izle, bilo tako, ali je zagotovo stal brez Pravsem, če niso tudi samalijski <loquala> druga pa je smo občinjali. pa pa je pa lahko vsega premera klico na pomoč in v bistvu zvedo, da bi do drugo, ne nekdo dovolj blizu, da bo prišel po njih. To je pa druga sporba, ne, ker tudi... Kaj je to potem, ne, kamer en, da posteke, druge vade, da se prav prišla, na tisti čovni begunci in se obrima in šla. Če bi pomeni, kapitan Nardi sam po ja, ne samo da se mu to pa mordine. je posebej, da bi se ne Ja, na to tukaj, cari, pa Bojaška pa ima ovihitev. Nima, mora Ima Ja, kaj to to, <laughs> ja, <ne, ne>, <laughs> <laughs> to zdaj vprašanje. Kaj je hujše, ubiti? Ubi? Ali nekako ga poštiti umreti? Ne, če je situacija vlada, in to je, da bi oni bili sami tam, ne? bi jih zagotovo vzeli na, na krv, ali pa bi... Ne, jaz zrazi, znamo videl, ti si Tore, posebele. Torej postetik je pač tudi tak naredil, da je to zgledala na ta način v pa bila verjetno vzali, s pačom dogonimo tem, ker tudi v vojnici ima premere, tudi nemške podmornice so zgledali... Pa ves, dovoljeno, nekako. Oni so z ljudicami. In so sporočile v kaj, zvaj, denico, kaj ne, ne naredijo, ker se ljudje vtaplajo, pa so ukazali, daj grejo jih začelo ra ki so potmornice se glibnile in no jih so napasali, na vseh, ki ne so tako napasali. No, ja, so počakali na gleške ladje, ki so prišli po njih, so jih napasali in na gleške ladje so odprugli, ali so se pa razli potopili in vsak išli na svoj konec. Ja, preto da, da je vojna, da se bi... <laughs> Če kaj pa deliti miro, še bolj še delovalo. Ve. Ne, to smo milunce. Ja, ne, milunce. Pa se, Andre en pravi, vojna je kruta, mir je pa ne izprost. V resnici ima ti budci boljše šanse, če si čau navrtajo, da se v adio, na ta način so stanjejo brodovomice. Ja, da v Se bo praviš, ali je ove rodovom. Ja, skoče ja, v ne, ja, se, Zatiskam, tudi, ja, ne. Kaj se z tistim povednikom te lade zgodilo, pa ne vem, ali je bilo povedano, ali mi je bilo, ni zanimalo. General, no, to mora priznam, to ni vsak dan niko jav, a boj, da se pa dogaja tudi to. si mhm. se, se dogaja vse na tudi na morju tudi, tudi kakak je nameno, bo, če imajo šansu, da ne. ne vsak je premero tu nekako malo, nekakrte igro, vse poskušajo imeti. Tem ljudem, ko jih na morju prestrežejo, se boljši, nekako boljši ne, narekovali, zvek dogaja kot pa ti, ko vidi strani ljudi. Recimo. Ja, ker to so bolj skupine ne? in potem poorganizirano, pride nekako v organizirano varstvo, laže se mi zdi. Čeprav sem jim ne godi, ne vem dobro, ne, ti na Lampeduzi, v mm -hmm. ja, ja. Španiji, ne, mm -hmm. na jugu dolje, um, ker jih tudi že imajo preveč v teh uh, centrih, ki potem stanujejo. Ampak nekako se mi zdi, da so vse no, bolj varni. Samih so boljvarnikov pa če sam hodiš čez deset meni, nekako, ne vem, te, ki pokopno hodijo ne, na okolju. jih ne ščiti, ne tam jih pa le ščiti, tako je ja, boljsko pravda ja. na nek način. To je tista, ena taka pač poista sprava. To na nakopno ne, ne, to ljube, ne reči dolga, ne možemo no. ne reči nič. Če vidi, ne. Uh, Imigrante, to, to so pač ljudje, s katerimi ste se bi ukvarjali, ampak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 Jaz zvoljam tiste, ki iz Amerike pridejo v zoreane države in potem tako, da je odne tvoje, eh, tako zavangijo. Nisem videl, da je tako neki čvrsti, da, vem, posijo, pa, da se ja, nekaj je tako, da je da je tako, da je tako, da je tako, da je da je da Če nam bo uspelo še to pomlad urediti, naslednja stvar, da bomo to, seveda, ustrezno za preveč časovni, kot ste bili zdaj. Razem Zda se vam sem zahvaljujem, zlasti, seveda, uh, Gospej, ki je na svoje oči videla, kaj to pomeni. Ki je Hvala lepa, da živela, <laughs> živela v tem okolju, ker je nekaj res. Uh, To, kar mi živimo, je občutek revščine, tisto jaz imam menj kot v drugi. To, pravzaprav, od nas ne pozna, kaj je dejanska skrajna revščina je. Gospoda e, je pa dejansko ne vseh 20 let, ampak to krat v teh 20 letih po nekaj mesecev, Preživela v okolju, ki ne samo, da je bilo že tako in tako skrajno rejonno, ampak je postalo mislim, še rejonejše. Ko bi človek rekel, če bi bili pred tsunami tam, ne, bi rekel, da bolj rejonej može biti, je vidiš, da se... Zmiraj, ja, obstaja še ena stropnica nižje. Kako obstaja ena stropnica nižje, lahko nižje, zmiraj tudi grejše. Človek je recimo tako, Hrvočina, v kateri so ti ljudje živeli pred tem, pred sudamem ali orkanom ali potresem ali čez čem že, je politična, ni nujna. Ja. Med pa v bistvu tudi turist v najbolj hotelu, če je preživel cunami, mu je bilo vredno malo lažje. In je ki ga bilo biti, da ni, ni ne, ne, ne, ne, ne. <ljudič>, ne pomagalo. Vse <ljudič>, njegov pred tem bogatstva in njegov na pobej. Če ga no smole, naj pod smole. Jaz moram povedati, mislim, saj e, gremo, ampak bodo zdaj ste me spomnili, zapravo, da sem kar nekaj zgodb zasledila, ne, da so ravno ti turisti in to na Tajlandu, ker tam je bilo, tam so nas, na, naslovno obstradali turisti tudi. ki od teh preživeli, ne, da je bilo kar nekaj teh, ki so se potem odločili za kakšno humanitarno dejavnost in za kakšno humanitarno organizacijo, nastali v Aziji in pomagali eh, tem, ki so pač... Novoljce. Eh, eh, ja, ja, ja. In kar nekaj takih je bilo potem, kar zelo lepo, ne, se mi zdi, Tako pozitivno. V nekem se je življenje čisto spremenilo. Mislim, mislim, mnogo je te, ki pravijo, to je kupa v etalskih nesrečah, ko preženiš, ne, da pravijo, da po tem tsunamiju da so začeli čisto drugače gledati na življenje. Ne. Mislim, ti, turisti, ti, to, ki so glavnem na Tajlandu pač bili, ne, takrat. Ja, rodiš se še enkrat. Ja, ja. ja. Zavedali so se eno študijo o ravnanju po cunamiju, prebila so Fukushima. Ja, ja, ja. Tam je bilo v bistvu ogromno energije omrlo. Ja. In so delali študijo, zakaj do tega prišlo, kaj se je pravi, kot da so to čutili, da na neki način so ljudje psihološko to skupno delali. Ne. Ja, spremljali ste vse. Velikšina jih ni sploh verjela, da se bo zgodila. Pravno ja. je prišlo do tega, da bo. Ne. Se je kar ogromno ločilo reševanja, recimo tisti, ki so bi tako rekoč starejši, ja, ja, ja, ja. odlični podode za delo. Potem tudi 30% žrtev je bilo ravno tači, ki so nekomu drugemu šli pomagati, pa se, ja, se niso ja. uspeli rešiti. Ne? Pa so v bistvu imeli, pač pa to neostrezno gibanje. Ne? Recimo, da se mm -hmm. večino ljudi pripričali, da ne marijo pač mm -hmm. napačno od tega, kot so bili pripričani. Zaznimo, ja nam to v razlaga tega, ne, zakaj no gle, te, no tegne v varnih situacijah, ne, v bistvu grejo pomagati ne, v istnici, ne, ne, mislijo o lastni varnosti, ne, pokličtejo razmišljati o tega, kako bodo pogoreli, ne. Ja, ja, ja. Na, ja, jesli misličelo ja. sebe, ne, kako pravilno varnost oziroma izgubijo življenje. Ja. ja. mislim. Ti lahko vadeš, ali imaš neki drill, ne, kako boš se obnašal v določeni situaciji. Ne, to je to do vojski, ampak tudi izan civilna začelj. Jaz ne vem, starejši se bomo spomnili, mlajši verjetno ne. Sedaj mi smo imeli tudi neke drile še ko smo v šolo hodili, se mi zdi. Uh, ne vem, kako se je to imenovalo takrat. Uh, ravno v ukvilu te Ja, ja nekaj takega. Ja, neke takega. <laughs> Uh, in smo vadili, kako moramo v kleti, ne? Ja, v klet smo leteli, pa nekaj ja. takega je bilo, nekako se moraš odnašati v odločenje situacije. Samo, to ni bil socialistični izum, ja, recimo vanje, v Ameriki, imaš tudi te vaj ogromno. Jaz mislim, da če bi jaz v tej moji hiši v klet šla, pa bi bil potres, da ne bi živela več, da jim prišla, torej bi morala vjeti, kam ne bi...